19 глава. В глас на Пентуер имаше толкова доброжелателство, че очуденият княз млъкна и му позволи да тръгне с него. Намираха се в пустинята. На 200-300 крачки зад тях стоеше армията, на няколко стотин пред тях бягаха либийците. Но колкото и да биеха конете, и тия, които бягаха, и тия, които ги преследваха, се движеха с големи усилия. Отгоре ги обливаше непоносима слънчева жега. В устата, носи и особено в очите се вбиваше дребен, но будлив прах, а на всяка стъпка краката на конете хлътваха в нагорещения пясък. Във въздуха цареше мъртва тишина. «Няма да бъде все така», каза престолонаследникът. «Ще става все по-лошо», отговори Пентуер. «Виждаш ли, ваше височество», посочи той към бегълците, че техните коне газят до над колене в пясъка. Князът се засмя. Защото в този момент излязоха на малко по-твърда почва и изминаха стотина крачки тръс. Ала веднага ново пясъчно море прегради пътя им, и те пак трябваше да се движат крачка по крачка. Под обля хората, конете се покриха с пяна. Горещо! Прошепна престолонаследникът. Слушай, господарю, обади се Пентуер, днешният ден не е добър за хайка в пустинята. Още от сутринта свещените насекоми бяха много неспокойни а после изпаднаха в летаргия. Моето жрече саконожче пък влезе съвсем малко в глинената ножница, това означава необикновена жега. А тия две явления, горещината и летаргията на насекомите, предсказват буря. По-добре е да се върнем, защото не само вече загубихме лагера от очи, но дори никакъв шум от него не долита до нас. Рамзес погледна жреца почти презрително. «И ти мислиш, пророче», каза той. Час бих могъл да се върна с празни ръце поради страх от горещината и бурята. Когато вече заявих, че ще уловя Саваса, продължиха ездата. На едно място почвата отново стана твърда и благодарение на това се приближиха до бегалците на един хвърля с прашка. Хей, вие там! извика престолонаследникът. Предайте се! Либийците дори не се обърнаха, а продължиха да се движат с усилие по бясъка. За миг можеше да се помисли, че Рамзес и хората му ще ги настигнат. Но изведнъж отредът на престолонаследника отново попадна в дълбок пясък, а бегалците ускориха хода си и изчезнаха в неравния терен. Азиаците проклинаха, князът стисна зъби. Накрай конете взеха да затъват все повече и да спират. Ездачите се видяха принудени да слязат и да тръгнат пеш. Внезапно един от азиаците почервеня и падна на пясъка. Князът нареди да го покрият с плащ и каза. Ще го вземем на връщане». С големи усилия достигнаха върха на една пясъчна височина и видяха либийците. И за тях пътят беше убийствен, спрели им бяха два коня. Лагерът на египетските войски се беше скрил напълно зад вълнообразния терен и ако пентуер и азиаците не умееха да се ориентират по слънцето, не биха могли да го намерят. От свитата на княза падна втория сдач и от устата му заизлиза кървава пяна. Оставиха и него заедно с коня. На всичко отгоре сред пясъците се показа група скали. Либийците се загубиха между тях. Господарю, каза пентуер, там може да има засада. Ако ще и смъртта да ме чака там, отвърна престолонаследникът с променен глас. Жрецът го изгледа възхитен. Той не бе очаквал такава упоритост от княза. До скалите не беше далеко, но пътят беше неописуемо тежък. Не само трябваше да се върви пеш, но и да се издърпват конете от пясъка. Всички газеха до надглезените. Случваха се обаче места, където можеше да се хлътне и над коленете, а на небето слънцето плъмтеше непрекъснато, страшното слънце на пустинята, всеки негов лъч не само пареше и ослепяваше, но и бодеше. Дори най-издръжливите азиатци падаха от умора, На едно го подпухнаха устните и езикът, на друг главата бучеше, а пред очите му се въртяха черни петна, трети го обзе непродолимо желание за сън. Всички усещаха болки ставите и престанаха да чувствуват горещината. Ако запитаха някого дали е горещо, той не би могъл да отговори. Почвата под краката пак стана твърда и свитата на Рамзес навлезе между скалите. Князът, който беше най-будер от всички, чупрах на кон, свив страни и в сянката, хвърлян от възвишението, видя група хора, проснати кой както беше паднал. Бяха либийците. Един от тях, 20 годишен младеж, носеше везана риза в пурпурен свят, златна огърлица на шията и богато украсен меч. Той сякаш лежеше безчувствен, очите му бяха обърнати с бялото нагоре, а на устата му имаше малко пяна. Рамзес позна в него водача. Той се приближи, дръпнал гърлицата от шията му и откачи меча. Като видя това, един стар либиец, който, изглежда, беше по-малко изморен от другите, се обади. При всече си победител, египтянино, отнеси с уважение към княжеския син, който ни беше главнокомандуващ. Това син на Емусаваса ли е? Попита князът. Ти каза истината, отвърна либиецът. Това е Техена, син на Емусаваса, наш полководец, който е достоен да стане дори египетски княз. А къде е Емусаваса? Емусаваса е в Гляукос и събира голяма армия, която ще отмъсти за нас. Другите либийци не се обаждаха, те дори не благоволяваха да погледнат към победителите си. По заповед на княза азиатците ги разоръжиха без трудности и сами седнаха в сянката на скалата. В този миг тук нямаше нито приятели, нито врагове, а смъртно изморени хора. Смъртта дебнеше всички, но те желаеха само да си починат. Като забеляза, че Техена все още в безсъзнание, пентуерко леничи пред него и се наведе над главата му така, че никой да не може да види какво прави. Тутък си Техена започна да диша тежко, да се мята и отвори очи. После седна... Затърка челото си като пробуден от дълбок сън, от който още не се е отърсил. Техена, военачалнико на либийците, каза Рамзес, ти и твоите хора сте пленници на негово величество Фараона. По-добре ме уби веднага, измърмори Техена, щом ще трябва да загубя свободата си. Когато баща ти, Емусаваса, се покори и сключи мир с Египет, ти ще бъдеш пак свободен и щастлив. Либиецът извърна глава и легна, равнодушен към всичко. Рамзес седна при него и след малко изпадна в някаква летаргия, вероятно заспа. Сепна се след около четвърт час малко по -будър. Погледна към пустинята и извик от възхищение. На хоризонта се виждаше потънала в зеленина страна вода, гъсти пълмови дървета, а малко по-високо градчета и храмове. Всички наоколо спяха, и азиатците, и либийците. Само пентуер стоеше на една издадена скала и заслонил лучи с ръка. Гледаше някъде. Пентуер. Пентуер, извика Рамзес. Виждаш ли там оня оазис? Той скочи и се завтече към жреца, чието лице беше загрижено. Виждаш ли оазиса? Това не е оазис, отвърна Пентуер. Това е блуждаещ в пустинята дух на някаква страна, която вече не съществува на света. Но онова там, то е истина. Добави той и посочи с ръка към юг. Планини? Попита князът. Погледни по-добре. Князът впи продължително поглед и внезапно каза. Струва ми се, че тая тъмна маса се издига нагоре. Изглежда, че погледът ми е изморен. Това е тифон, прошепна жрецът. Само боговете могат да ни спасят, ако пожелаят. И наистина Рамзес усети по лицето си полъх, който сред горещината на пустинята му се стори топъл. Отначало съвсем лек, тоя полъх почна да се засилва, да става все по-топъл, а в същото време тъмната ивица се издигаше към небето с удивителна бързина. Какво ще правим? Попита князът. Тия скали, отвърна жрецът, ще ни запазят от засипване, но няма да спрат нито праха, нито жегата, която непрекъснато ще се засилва. А след ден, два, значи, тайфунът духа толкова дълго? Понякога три, дори четири дни. Случва се да духа и само няколко часа изведнъж секва, като орел, Пронизано стрела. Но това, разбира се, става много рядко. Князът загуби настроение, но не се оплаши. А жрецът извади спод дрехата си малко зелено флаконче и продължи. Ето тук има еликсир. Той трябва да ти стигне за няколко дни. Колкото пъти ти се доспи или почувствуваш страх, изпий капко от него. По този начин ще се подкрепиш и ще издържиш. А ти? А другите? Съдбата ми е в ръцете на единствения, а колкото до другите хора. Те не са престолонаследници. Не искам тая течност, каза князът и отблъсна флакончето. Трябва да я вземеш, извика Пентуер. Помни, че египетският народ е възложил на тебе своите надежди. Помни, че над тебе бди неговата благословия. Черният облак закриваше вече половината небе, а горещият вихър духаше толкова силно, че князът и жрецът трябваше да слязат в подножието на скалата. Египетският народ. Благословия, повтаряше Рамзес. Внезапно той запита високо, ти ли преди една година ми говори през нощта в градината? То беше веднага след маневрите. Той е ден, когато ти съжали обесилия се от отчаяние селянин, защото му бяха засипали канала, отвърна жрецът. Ти ли спаси чифлика ми и еврейката Сара от тълпата, която искаше да убие с камъни? Аз, каза Пентуер, но ти скоро след това освободи от затвора невинните селяни и не позволи на Дагун да измъчва хората ти с нови данъци. За този народ, каза жрецът, за милосърдието, което винаги си проявявал към него, аз и днес ще те благословя. Може би само ти единствен ще оцелееш тук, но помни-помни, че те спасява потиснатият египетски народ, който чака спасение от тебе. Изведнъж притъмня... От си се изсипа дъжд от горещ пясък и се вдигна толкова силен вятър, че обърна един кон, който стоеше на открито. Всички, и азиатците, и пленници, се събудиха, но всеки се прилепи по-добре о подножието на скалата и мълчеше, обзето тревога. В природата ставаше нещо страшно. Над земята се спусна нощ, а по небето в бяг се гонеха рижи или черни пясъчни облаци. Сякаш пясъкът от цялата пустиня оживя. Вдигна се нагоре и сега летеше на някъде с бързината на камък, хвърлен с прашка. Горещо беше като в баня, кожата по ръцете и лицето се пукаше, езикът съхнеше, дишането предизвикваше болки в гърдите. Дребните песечинки пареха като искри. Пентуер приближи на сила флакончето до устата на княза. Рамзес изпи няколко капки и почувства странна промяна. Болката и горещината престанаха да го измъчват, мисълта отново затече свободно. И това може да продължи няколко дни. Четири, отвърна жрецът. А вие, мъдреци, довереници на боговете, не притежавате ли начин да спасявате хората от такава буря? Пентуер се замисли и каза, на света има само един мадрец, който би могъл да воюва с злите духове. Но него го няма тук. Тайфунът духаше вече половин час с невъобразима сила. Стана тъмно почти като нощ. Понякога вятърът отслабваше, черните кълба се отдръпваха и на небето се виждаше кървавото слънце, а на земята – зловеща рижа светлина. Но горещият, душен вихър се засилваше отново. Облаците прах все по-гъсти, мъртвешката светлина угасваше, а във въздуха се понасеше боботен и грохот, каквито човешкото ухо не познаваше. До зале слънце оставаше малко време, но силата на бурята и непоносимият зной продължаваха да растат. От време на време над хоризонта се появяваше грамадно кърваво петно, сякаш цялата земя почваше да гори. Внезапно князът забеляза, че Пентуер не е при него. Напрегна слух и чогласмо. Беруес! Беруес! Ако не ти, кой ще ни помогне? Беруес! В името на единствения, семогъщия, който няма начало, нито край, призовавам те. От към северната страна на пустинята се чу гръм. Князът изтръпна, защото за египтяни на грамотевиците бяха почти толкова рядко явление, както полявяването на комета. Беруес. Бероес, повтаряше със силен глас жрецът. Престолонаследникът с пери поглед по посока на глас и видя тъмна човешка фигура с вдигнати ръце. От главата, пръстите, дори от облеклото на тая фигура непрекъснато изскачаха светлосини искри. Беруес Беруес Продължителен гръм се чу поблизо, а сред облаците пясък блесна светкавица и обля пустинята с червена светлина. Нов гръм и нова светкавица. Рамзес почувства, че силата на вихара отслабва, а горещината намалява. Пясъкът, който се виеше горе на кълба, започна да пада на земята, небето стана пепеливо, после рижо, накрая млечно-бяло. Сетне всичко тихна а след малко отново избумтя грамотевица и от север духна студен вятър. Измъчените от горещината азиаци и либийци се свестиха. Бойци на фараона обади се внезапно един стар либиец. Чувате ли той шум в пустинята? Пак ли буря? Не, дъждва ли? Наистина от небето паднаха няколко студени капки, после зачестиха, докато накрая рукна дъжд като изведро, съпровождан от светкавици. Между войниците на Рамзес и пленниците настана луда радост. Без да обръщат внимание на светкавиците и грамотевиците, измъчените преди минута от зной и жажда хора тичаха като деца под строите на дъжда. Мияха в тъмнината себе си и конете, събираха вода в шапки и кожени турби, а преди всичко пиеха, пиеха. Не е ли това чудо, извика княз Рамзес. Ако не беше тоя благословен дъжд, щяхме да загинем сред пустинята в горещите прегръдки на тайфуна. Случва се понякога, отвърна стрият ли Южният пъсъчлив вятър да раздразни ветровете, които се разхождат над морето, и да предизвика дъжд. Тия думи засегнаха неприятно Рамзес, той приписваше изобилния дъжд на молитвите на Пентуер. Затова се обърна към Либиеца и попита. Ами ми случва ли се от човешка фигура да бликат искри? Винаги бива така, когато вее пустинният вятър, каза Либиецът. Та нали и тоя път видяхме искри, които изкачаха не само от хората, но и от конете. В глас на либиеца имаше такава увереност, че князът се приближи до офицера на своята конна група и прошепна. Наблюдавайте либийците. Едва каза това и нещо за шуня в тъмнината, а след миг се чут Когато Светкавица освети пустинята, видяха човек, който бягаше на кон. Вържете тия негодници, викна князът, и убиете всеки, който се съпротивява. Горко ти, Техена, ако този мизерник доведе тук братята ти. Ще загинеш в най-тежки мъчения. И кратко ти, и твоите хора. Въпреки дъжда, грамотевиците и тъмнината войниците на Рамзес вързаха бързо либиците, които не оказаха никаква съпротива. Може би чакаха заповедта на Техена, но той беше толкова унил, че дори не мислеше за бягство. Постепенно бурята отихваше и пронизващ стут смени дневната жега в пустинята. Хората и конете пиха вода до насита и напълниха турбите. Форми сухари имаше достатъчно, затова и настроението беше добро. Грамотевиците отслабнаха, все порядко пламваха тихи светкавици. Облаците по северната част на небето почнаха да се разпръсват, тук-там светнаха звезди. Пентуер се приближи до Рамзес. Да се връщаме в лагера, каза той. Можем да стигнем там за няколко часа, преди беглецът да доведе неприятеля. Как ще намерим пътя в такава тъмнина? Попита князът. Имате ли факли? Обърна се жрецът към азиаците. Факли, т.е. дълги въжета, напоени с горящи вещества, имаше, но нямаше огън. Защото дървения турет, който служеше за запалване, се беше намокрил. Трябва да чакаме до сутринта, каза нетърпеливият княз. Пентуер не отговори. Той извади от турбата си някаква малка съдинка, взе от един войник факла и отида настрани. След малко се чути съскане и факлата пламна. Голям мадиосник е той е жрец. Измърмори старият либиец. Ти направи вече второ чудо пред очите ми, каза князът на Пентуер. Можеш ли да ми обясниш как става това? Жрецът поклати глава. Питай ме всичко, господарю, отвърна той, и аз ще ти отговарям, доколкото ми стига знанията. Само никога не искай да ти обяснявам тайните на нашите светилища. Дори и ако те провъзглася за свой съветник ли, дори и тогава. Никога няма да бъда предател, а и да поискам да стана такъв, ще ме оплашат наказанията. Наказанията, повтори князът. Аха! Спомням си скрития в подземието на светилището на хатор човек, върху когото жреците изливаха разтопена смола. Нима те наистина вършеха това, и тоя човек наистина ли умря в мъки? Пентуер мълчеше. Сякаш не чуваше въпросите. После извади бавно от чудната си турба малка статуика на божество с разперени ръце. Тя висеше на връв. Жрецата спусна бавно и зашепна молитва, като следеше внимателно статуиката. След известен брой люлеене и въртения, тя увисна спокойно. При светлината на факлите Рамзес очудено наблюдаваше тия действия. Какво правиш? Попита той жреца». Мога само това да кажа на ваше височество, отвърна Пентуер, че с едната си ръка божеството сочи звездата Есхмун едно. Нощно време тя води финикийските кораби през моретата. Значи, и финикийците имат такъв бог, не, те дори не знаят за него. Богът, който винаги сочи с едната си ръка звездата Есхмун, е известен само на нас и на халдейските жреци. С негова помощ всеки пророк може денем и нощем. В хубаво и в лошо време да намери пътя по море или в пустинята. По заповед на княза, който вървеше с запалена факла редом с Пентуер, отредът и пленниците тръгнаха по жреца на северо-исток. Идолът, окачен на връвчицата, се люлеше, но протегнатата ръка сочеше къде се намира свещената звезда, покровителка на заблудените пътници. Вървяха пеш с бързи крачки, като водеха зад себе си конете. Беше толкова студено, че дори азиатците духа на ръцете си. Алибийците трепереха. Изведнъж нещо захруща под краката им. Пентуер се спря и се наведе. На това място, каза той, дъждата образувал плитка локва. И сега виж, достойни господарю, какво е станало с водата. Като каза това, той си справи и показа на княза нещо като стъклена пластинка, която се топеше в ръцете му. Когато е много студено, добави Пентуер, водата става на прозрачен камък. Азиаците потвърдиха думите на жреца и добавиха, че далеко на север водата много често се превръщала в камък, а парата в бяла сол, която обаче нямала никакъв вкус. Само щипела пръстите и предизвиквала болка в зъбите. Небето от към север вече се изясни и откри съзвездието малка мечка, а в него звездата е схмун. Жрецът отново прочете молитва, скрив турбата и долчето, което ги бе водило, и заповяда да се огасят факлите, като оставиха една връв само да тлее, за да поддържа огъня, а постепенното изгаряне да определя колко часа са изминали. Князът каза на Утре да си и като взе Пентуер под ръка, излезе с него няколко десетки крачки напред. Пентуер, обади се Рамзес, от този момент те назначавам за свой съветник, още от сега, а и за тогава, когато боговете пожелаят да ми дадат короната на горен и долен Египет. С какво съм заслужил това благоволение? Пред очите ми направи неща които свидетелствуват за голямата ти мъдрост и за твоята мощ над духовете. Освен това ти беше готов да спасиш живота ми. И при все, че си решил да криеш от мене много неща, прости, достойни господарю, прекъсна го жрецът. Когато ти потрябват предатели, ще ги намериш срещу злато и скъпоценности дори между жреците. Но аз не искам да бъда от тях. Помисли сам, нема, като изменям на боговете, можеш да бъдеш сигурен, че няма да постъпя така и с тебе? Е, Рамзес се замисли. Мъдри са думите ти, отвърна той. Чудно ми е все пак, защо ти, жрецът, храниш симпатия към мене. Преди една година ме благослови, а сега не ми позволи да отида сам в пустинята и ми оказа големи услуги. Защото боговете ме предупредиха, че ти, достойни господарю, ако пожелаеш, можеш да изтръгнеш от беднотията и унижението нещастния египетски народ. Какво те интересува, тебе, простолюдието? Аз произхождам от него. Баща ми и моите братя по цели дни са черпели вода от Нил и са ги биели стояги. С какво мога аз да помогна на този народ? Попита престолонаследникът. Пентуер се оживи. Твоят народ, заговори той развълнувано, работи прекалено много, плаща непосилни данъци, бедствува и е огнетяван. Тежка е съдбата на селянина. Черви изяжда половината от реколтата му. Но с урок, другата половина, по полето има множество мишки, скакалци нападат нивите, добитъкът ги тъпче, рабците ги скалвават. а каквото остане на хармана, крадци го задигат. О, жалка съдба на земеделеца! Сега пък на брега пристига писарят и иска зърното, помощниците му са донесли тояги, а негрите, пълмови пръчки. Казват, дай тук зърното. Нямам никакво зърно. Тогава го бият, разпъват го и го връзват, хвърлят го в канала, топят го с главата надолу. Жена му и децата му също връзват пред неговите очи, а съседите бягат, за да спасят житото си. Две. Сам съм виждал това, отвърна замислено князът, и дори прогоних един такъв писар. Но нима мога да бъда навсякъде, за да предотвратявам несправедливостта? Ти, господарю, можеш да заповядаш да не измъчват хората без нужда. Можеш да намалиш данъците, да определиш почивни дни за селените. Можеш най сетне да дариш всяко семейство поне с две-три лехи земя, реколтата от която да принадлежи само на него и да служи за изхранването му. В противен случай и за напред селените ще се хранят с лотос, папирус и умряла риба, докато накрай народът ти се изроди. Но ако ти проявиш към него милост, той ще закрепне. Точно така ще направя. Извика князът. Добрият стопанин не позволява добитъкът му да умира от глад, да работи пряко сили или да го бият без основание. Това трябва да се промени. Пентуер се спря. Обещаваш ли ми това, достойни господарю? Заклевам се. Отвърна Рамзес. Тогава и аз ти се кълна, че ще бъдеш най-славният фарон, пред когото ще избледне дори Рамзес Велики. Извика жрецът, който вече не се владеше. Князът се замисли. А какво ще направим двама срещу жреците, които ме ненавиждат? Те се боят от тебе, господарю, отговори Пентуер. Боят се да не би много рано да започнеш война с Сирия. Жрецът наведе глава и разпери ръце, но мълчеше. Тогава аз ще ти кажа, викна раздразнен князът. Те не желаят войната, защото се боят да не се върна от нея победител с много богатства и роби. Те от това се боят. Понеже искат всеки фараон да бъде слабо урадие в ръцете им, не нужна вещ, която могат да изхвърлят, щом пожелаят. Но с мене няма да бъде така. Аз или ще направя това, което искам, за което имам право като син и наследник на богове, или ще загина? Пентуер отстъпи назад и прошепна заклинание. Не говори така, достойни господарю, каза той смутено, да не бизлите духове, които блуждаят из пустинята, да подхванат думите ти. Запомни. Владетелю, че думата е като камък, хвърлен с прашка. Удари ли у стена, връща се назад и може да се насочи срещу тебе. Князът махна презрително с ръка. Семи е едно, отвърна той. Няма стойност такъв живот, при който всеки би стеснявал волята ми. Ако не боговете, то пустинните ветрове, ако не злите духове, то жреците. Каква ще бъде тогава властта на фараона? Искам да върша това, което желая. И да давам отчет само пред вековечеите си предеди, а не пред всяка бръсната глава, която уж обяснява намеренията на боговете, а всъщност заграбва властта и пълни съкровищата си с моите богатства. Неочаквано на няколко десетки крачки от тях се чу странен вик, нещо средно между цвилене и блеене, и премина някаква огромна сянка. Тя се носеше като стрела и доколкото можеше да се забележи, имаше дълга шия и гърбато туловище. Хората от свитата на княза зашепнаха ужасени. Това е Грифон. Много добре видях крилете му, казваха азиаците. Пустинята гъмжи от чудовища, добави старият либиец. Рамзес беше объркан. На него също му се видя, че прелетялата сянка имаше глава на змей и нещо като къси криле. В пустинята явяват ли се чудовища? Попита той жреца. Сигурно, каза пентуер. В такова безлюдно място се навъртат зли духове в най-странни образи. Но струва ми се, че това, което премина покрай нас, беше животно. То прилича на Усед кон, само че е по-голямо и по-бързо. Жителите на лазисите разправят, че това животно може изобщо да не пие вода или пък съвсем рядко. Ако е така, бъдещите поколения ще могат да използват това странно животно, което днес буди само страх за пътувания през пустинята. Аз не бих посмял да седна на гърба на такъв урод. Отвърна князът и поклати глава. Същото са казвали предедите ни за коня, който е помогнал на хиксосите да за завладеят Египет, а днес е станал необходимост за нашата армия. Времето променя човешкото мнение, каза Пентуер. Последните облаци по небето изчезнаха и настана светла нощ. Макар и да нямаше луна, беше толкова ясно че върху фона на белия пясък можеха да се различат общите очертания на предметите, дори на дребните или много далечни предмети. Пронизващият студ също намаля. Известно време свитата се движеше мълчаливо, като потъваше доглезените в пясъка. Внезапно между азиаците отново се вдигна шум и се чуха викове. Сфинкс! Гледайте, Сфинкс! Ние няма да излезем вече живи от пустинята, щом постоянно ни се показват призраци. Наистина върху белия воровиков хълм съвсем ясно се очертаваше силует на Сфинкс. Лъвско тяло, грамадна глава с египетска шапка и сякаш човешки профил. «Успокойте се, варвари», каза старият либиец. Та това не е Сфинкс, а Лъв, но няма да ви стори нищо, защото е заед с жертвата си. Вярно, че е Лъв. Потвърди князът и се спря. Но колко много прилича на Сфинкс, та нали той е баща на нашите сефинксове, подхвърли полугласно жрецът. Лицето му напомня чертите на човек, а гривата му – перука. И нашият голям Сфинкс, той е под пирамидите, също ли прилича? Много векове преди менес, каза Пентуер, когато още не е имало пирамиди, но онова място се издигала скала, която наподобявала легнал лъв. Сякаш боговете искали по този начин да отбележат къде започва пустинята. Тогавашните свети жреци наредили майстори да обработят по-добре скалата и да попълнят с изкуствен градеш това, което и кратко липсвало. А майсторите, които почесто виждали хора, отколкото лъвове, направили лицето човешко и така се родил първият сфинкс, на който отдаваме почести като на бог, усмихна се князът. И справо, отвърна жрецът. Защото първите очертания на това творение са направени от боговете, а хората са го довършили пак по вношение на боговете. Със своята грандиозност и тайнственост нашият сфинкс напомня пустинята, той прилича на духовете, които блуждаят в нея, и като тях вселява ужас в хората. Той наистина е син на боговете и баща на страха, а всъщност всичко има земно начало, отвърна князът. Нил не извира от небето, а от някакви планини, които се намират отвъд Египет. Пирамидите, за които Херхор ми казваше, че били образ на нашата държава, Състроени по подобие на скалистите върхове. Пък и нашите храмове са своите пилони и обелиски, Със своя мрак и хладина на Нима не напомнят пещерите и скалите по Нил. Колкото пъти при лов съм се обърквал сред източните скалисти възвишения, Винаги съм попадал на някакви натрупани камъни, Което ми е напомняло храмовете. Много пъти дори по грапавите им стени съм виждал йероглифи, Написани от ръката на вихрите и дъжда. Това е, ваше височество, доказателство, че нашите храмове са били издигани по пример, даден от самите богове, каза жрецът. И както древната костилка, хвърлена в земята, ражда висока до небето палма, така образът на скала, на пещера, на лъв, дори на лотос, посят душата на благочестив фараон, ражда алеи от сефинксове, храмове и могъщи колони. Това са божествени, а не човешки дела. И щастлив е той владетел, който, като гледа наоколо си. Умея да открие в земните неща Божията мисъл и поясно и разбрано да представи на следващите поколения. Само, че такъв владетел трябва да има власт и голямо богатство, подхвърли хапливо рамзес, а не да зависи от това, което се явява на жреците. Пред тях сега се простираше дълго пясъчно възвишение, на което се появиха няколко издачи. «Наши ли са или либийци?» – попита князът. От възвишението се обади Рок, на който отговориха отреда на княза. Конниците се спуснаха толкова бързо, колкото им позволяваше дълбокият пясък. Когато се приближиха, един от тях извика. «С вас ли е престолонаследникът? Тук е жив и здрав!» Отговори Рамзес. Ездачите слязоха от конете и паднаха ничком. О, Ер патре. Обади се старшият на отреда. Твоята войска разкъсва дрехите си и посипва с пепел главите си, защото мисли, че си загинал. Цялата конница се пръсна из пустинята, за да търси следите ти. И едва на нас, недостойните, боговете позволиха да те поздравим първи. Князът назначи старшия на отреда за стотник и заповяда на другия ден да представи подчинените си за награда. Едно полярната звезда. ба Две, Автентично БА-20 глава След половин час видяха гъстите огньове на египетската армия и скоро отредът на княза пристигна флагера. От всички страни тръбите засвириха тревога. Войниците грабнаха оръжието си и средвикове почнаха да се строяват. Офицерите се хвърляха ничком в краката на престолонаследника и, както предишния ден след победата, вдигнаха го на ръце и тръгнаха да обикалят с него частите. Стените на теснината трепереха от възгласите. Да живееш вечно, победителю. Боговете са с теб. Свети Ементе се приближи, обкръжен от факли. Щом го видя, Престолонаследникът се изтръгна от ръцете на офицерите и се завтече към жреца. Знаеш ли, отче свети, извика Рамзес, уловихме либийския вож Техена. Жалка придобивка, отвърна сурово жрецът, за която главнокомандуващият не биваше да зарязва армията, особено като се има предвид, че всеки момент може да пристигне нов неприятел. Князът почувства цялата справедливост на укора, но именно за това в него избухна негодование. Той сви умруци, Очите му заблестяха. В името на майка си мълчи, господарю, прошепна Пентуер, който беше застанал зад него. Престолонаследникът толкова се очуди от неочакваната намеса на съветника си, таза микистина и веднага разбра, че най-правилно ще бъде да признае грешката си. Ти казваш истината, ваше достоинство, отвърна князът. Нито армията трябва да напуска вожда си, нито вождат армията. Смятах обаче, «Че ти ще ме заместиш, свети човече, който тук си представител на министъра на войната». Спокойният отговор смекчи Ементезуфис. офис, за това жрецът вече не припомни на княза миналогодишните маневри, при които престолонаследникът също бе изоставил войската и с това бе изпаднал в немилост пред фараона. Тутък си до тях се приближи Патрокъл, който силно кръщеше. Гръцкият командир беше пак пиян и отдалеко викаше на княза. «Гледай, престолонаследнико!» Какво направи свети Ементезуфис? Ти обяви пощада за всички либийски войници, които напуснат нападателите и се върнат в армията на негово величество. Тия хора избягаха при мене и благодарение на това аз разбих лявото неприятелско крило. Но достопочтеният Ементезуфис заповяда всички да бъдат избити. Загинаха близо хиляда пленници, все наши бивши войници, които щяха да бъдат помилвани. Тръвта отново нахлу в главата на княза, но Пентуер, който все още стоеше зад него, прошепна. Мълчи, в името на боговете, мълчи. Но Патрукал нямаше съветник и продължаваше да вика. Отсега ние завинаги загубихме доверието на чуждите, пък и на нашите. В края на краищата и нашата армия ще се разстрои, щом разбере, че начало на нея стоят предатели. Жалък наемнико, отвърна студено е как смееш да говориш така за войската и за доверените хора на Негово величество? От как свят светува, не е чувано такова богохулство. И аз се страхувам, че боговете ще се отмъстят за нанесеното оскърбление. Патрокъл се засмя грубо. Докато спи между гърци, не се боя от отмъщението на нощните богове. А когато съм буден, нищо не могат да ми направят дневните. Върви, върви да спиш между твоите гърци, пияницо, каза Ементезуфис. Та да не би заради теб да падне гръм и върху нашите глави. Върху твоята бръсната глава, ненаситни човече, няма да падне, защото ще помисли за нещо друго. Отвърна пияният грък, но щом видя, че князът не го подкрепя, той се върна в лагера си. Наистина ли, от че свети, попита Арамзе жреца, си заповядал да избият пленниците, въпреки обещанието ми, че ще бъдат помилвани? Ваше височество не беше в лагера, отвърна Е Ментезофис и не носи отговорност за това действие. Аз спазвам нашите военни закони, които заповядват да убиваме войниците предатели. Войници, които порано са служили на Негово Величество, а после са се присъединили към неприятеля, трябва да бъдат убивани незабавно. Така гласи законът. Ако аз бях тук, като главнокомандуващ и син на фараона, вие можете да спирате действието на известни закони, които аз трябва да изпълнявам, отвърна Ементезуфис. Не може ли да почакаш, докато се върна? Законът заповядва да се убиват незабавно и аз изпълних това изискване. Князът беше толкова смаян, че прекъсна понатътъшния разговор и се отправи към шатрата си. Едва там, след като се строполи на стола, каза на Тут Мозис. Но аз още от днес съм роб на жреците. Те избиват пленниците, заплашват офицерите ни, не зачитат дори поетите от мен обещания. Нищо ли не казахте на Ементез офис, когато заповяда да избият тия нещастници? Той се оправдаваше с военния закон и с някакви нови заповеди на Херхор. Но нали всъщност аз съм тук главнокомандуващ, при все, че се отделих за половин ден. Ти недвусмислено предаде командуването на мен и на Патрукъл, отвърнат от Мозис. Но когато пристигна светия Ментезофис, трябваше да отстъпим, защото той има по-висок чин от нас. Князът си помисли, че улавянето на Техена беше изкупено с много големи нещастия. В същото време почувствува силно значението на закона, който не позволява на главнокомандуващия да напуска войската. Той трябваше да признае себе си, че не е прав, но това още повече дразнеше неговата гордост и го изпълваше с ненавист към жреците. И така, казваше си той, аз съм в плен, преди дори да съм станал фараон, дано негово величество баща ми да живее вечно. Тогава ще трябва още днес да се измъквам от това пленничество и преди всичко, да мълча. Е прав. Да мълча, винаги да мълча, а гнев си да крия в своята душа като скъпоценност. Но когато той се натрупа? О, пророци, тогава вие ще ми платите. Не питате, ваше височество, за резултата от сражението. Обади се тут Музис. Ах, да! Какъв е? Повече от 2000 пленници, повече от 3000 убити, а се избягали само няколко стотин. Колко голяма е била тогава либийската армия? Каза очудено князът, 6 седем хиляди души, не може да бъде. Нимав това сблъскване е загинала цялата войска, и все пак така е, битката беше страшна, отвърна от Мозис. Ти ги обгради от всички страни, а останалото извършиха войниците и достопочтеният Ементезуфис. Надгробните надписи на най-славните фараони не споменават за такова поражение на неприятелите на Египет. Върви вече да спиш, Тот Изморен съм, прекъсна го князът, защото почувства, че щеславие замайва главата му. Значи, аз спечелих такава победа? Невъзможно, помисли той. После се хвърли върху една кожа, но въпреки смъртната си умора не можеше да заспи. Само 14 часа бях изтекли, откак бе дал знак да се почне битката. Едва 14 часа. Невъзможно. Изпечели такава битка. Но той дори не видя сражението, а само жълтия, гъст облак прах, от който се изливаха потоци на човешки крясъци. Ето и сега вижда той облак, чува врявата, усеща зноя, а никаква битка няма. После видя на обхватната пустиня, сред която се движеше по пясъка с болезнено усилие. Той и хората му имаха най-добрите коне в цялата армия, но въпреки това пълзеха като костенурки. А пък каква жега! Нима може човек да издържи на такъв огън? Но ето, че се надига тайфун, закрива света, гори, хапе, задушава. От фигурата на пентуер се сипят бледи искри. Над главите трещат грамотевици явление, което не беше виждал никога досега. После тиха нощ в пустинята Грифон, който тича бързо тъмен силует на сфинкс върху вървиковото възвишение толкова неща видях. Толкова преживях, мислеше Рамзес. Бях при строежа на нашите светилища, дори при раждането на големия сфинкс, който вече няма възраст. И всичко това се случило само за 14 часа. Още една последна мисъл проблесна в главата на княза. Човек, който е преживял толкова, не може да живее дълго. Студени тръпки го побиха от главата до петите и той заспа. На другия ден се събуди няколко часа след изгра слънце. Нещо го бодеше в очите, боляха го всички кости. Покашляше, но мисълта му беше ясна и сърцето пълно с смелост. На вратата на шатрата стоеше от Мозис. Какво има? Попита князът. Разознавачите от либийската граница донасят странни вести, отвърнат от Мозис. Насам към теснината се приближавала голяма тълпа, но това не било войска. А хора без оръжие, жени и деца начало самосаваса и с най-знатните либийци. Какво може да означава това? Изглежда Искат да молят за мир. Само след една битка ли, очуди се князът. Но каква битка? При това страхът увеличава в очите им нашата войска. Те се чувствуват слаби и се боят от нападение и смърт. Да видим дали това не е военна хитрост, отвърна князът, след като помисли. А нашите как са? Здрави, сити, напоени, отпочинали и весели само. Какво? Патрокъл умрял тази е нощ. Прошепнат от Мозис. Умрял. От какво? Извика князът и скочи. Едни казват, че препил, други, че това е наказание на боговете. Лицето му беше синьо, а устата пълна спяна. Както Аня трибис, помниш ли? Наричаше се Бакура. Втурна се в залата, където пирувахме, за да се оплаква от номарха. Разбира се, още същата нощ умря от преливане. Нали? Тот с наведе глава. Трябва да бъдем много предпазливи, господарю мой, прошепна той. Ще се постараем, отвърна князът спокойно. Дори няма да изразя очудване от смъртта на Патрокъл. Тай, какво ли странно може да има в това, че умрял някакъв пяница, който обиждаше боговете, хъм не само тях, дори и жреците. Но в тия иронични думи Тот почувства заплаха. Князът много обичаше верния като куче Патрокъл. Той можеше да забрави много обиди, нанесени лично на него, но смъртта на Патрукал нямаше да прости никога. Преди обед флагера на престолонаследника пристигна от Египет нов полк, Тиванският, освен това от няколко хиляди души и на няколко стотин магарета бяха донесени големи запаси храна и шатри. В същото време от към Либия пристигнаха нови разузнавачи и съобщиха, че тълпата беззащитни хора, които идат към теснината, непрекъснато расте. По заповед на престолонаследника многобройни от Радиконница изследваха околността по всички посоки, да не би някъде да се укрива неприятелска армия. Дори жреците взеха със себе си малък подвижен алтар на Амон и изкачиха на върха на най-високия хълм, за да извършат там богослужение. А когато се върнаха в лагера, увериха престолонаследника, че наистина се приближава тълпа от няколко хиляди невооръжени либийци, но армия няма никъде или поне в радиус от 3 мили. Князът започна да се смее на този рапорт. «Аз имам добри очи», каза той, но на такова разстояние не бих могъл да видя войска. След като се посъветваха помежду си, жреците заявиха на княза, че ако обещае да не разгласява на непосветени хора това, което види, ще се убеди, че може да се вижда много далеч. Рамзес се закле. Тогава жреците поставиха на едно възвишение ултара на Амон и започнаха молитви. А когато князът се изми, събосандалите си и подари на Бога златно огърлица и благовония, въведоха го в един песен и съвсем тъмен сандък и му казаха да гледа на стената. След малко запяха религиозни песни, и през това време върху вътрешната стена на сандъка се поляви светло кръпче. Скоро светлата багра се помъти, и князът видя пасачлива равнина. Сред нея е скали, а при тях азиатски постове. Жреците запяха поживо и картината се промени. Сега се виждаше друга част от пустинята, а там тълпа хора, не по-големи от мравки. Въпреки това движенията, облеклото, дори лицата на отделните хора се виждаха толкова ясно, че князът можеше да ги опише. Очудването на престолонаследника нямаше граници. Той търкаше очи, пипаше движещия се образ. Внезапно извърна глава, образът изчезна и стана тъмно. Когато излезе, старшият жрец го попита. Е, Ерпатре? Вярваш ли сега в силата на египетските богове? Наистина, отвърна той, вие сте толкова мъдри, че целият свят трябва да ви принася жертви и да ви оказва почести. Ако умеете също така да виждате и бъдещето, нищо не ще може да ви противостои. При тия думи, един от жреците влезе в ултара и започна да се моли. Тутък се оттам се обади глас, който каза. Рамзес. Решена е съдбата на държавата. Преди да настъпи пълнолуние, ти ще станеш неим владетел. Богове! Извика ужасен князът. Нема баща ми е толкова болен. Той падна по лице на пясъка, а един от придружаващите го жреци попита дали не иска да узнае още нето. Кажи, татко Амон, отвърна престолонаследникът, дали ще се изпълнят намеренията ми? След малко гласът от Параклиса каза, ако не започнеш война с изтока, ако принасяш жертви на боговете и уважаваш техните слуги, Чакате дълъг живот и пълно със слава царуване. След тия чудеса, които се случиха посред бял ден, в открито поле, князът тръгна развълнуван към шатрата си. Нищо не може да се противопостави на жреците. Мислеше той разтревожен. Шатрата си намери Пентуер. Кажи ми, съветнико, каза князът, можете ли вие, жреците, да четете в човешкото сърце и да откривате тайните му намерения? Пентуер поклати глава. По-скоро, отвърна той. Човек ще види какво се крие в сърцевината на скалата, отколкото да проникне в човешкото сърце. Той е затворено дори за боговете и само смъртта открива неговите мисли. Князът си отдъхна дълбоко, но не може да се освободи от безпокойството си. А когато вечерта трябваше да свика военен съвет, покани на него Ементезуфис и Пентуер. Никой не спомена за внезапната смърт на Патрукъл, може би защото имаше по-важни въпроси. Бяха пристигнали либийски пратеници, които моляха от името на Емусава са милост за неговия син Техен, а и обещаваха да се подчинят на Египет и да пазят вечен мир. Зли хора, казваше един от пратениците, измамиха нашия народ, като говореха, че Египет е слаб, а неговият фарон – само сянка на владетел. Но вчера ние се убедихме колко силна е вашата ръка и смятаме за да ви се подчиним и да плащаме данък, отколкото да излагаме хората на сигурна смърт, а имотите си на унищожение. Когато военният съвет изслуша тая реч, заповядаха на либийците да излязат от шатрата, а княз Рамзес се обърна най-напред за мнение към светия Ментезофис, което очуди генералите. Вчера, каза достопочтеният пророк, бих посъветвал да се отхвърли молбата на Мусаваса, да се пренесе войната в Либия и да се унищожи гнездото на тия разбойници. Днес обаче получих такива важни вести от Мемфис, че ще гласувам за милост към победените. Нима, моят свещен баща е болен. Попита развълнувано князът. Болен е. Но докато не свършим с либийците, ваше височество не бива да мисли за това. А когато престолонаследникът наведе тъжно глава, Ементезуфис добави. Трябва да изпълня още едно задължение. Вчера, достойни княже, аз усмелих да ти направя бележка, че за такава жалка придобивка като техена командират не биваше да напуска армията. Днес виждам. Че съм се лъгал. Защото, ако ти, господарю, не беше пленил Техена, ние нямаше да имаме толкова бързо мир само Саваса. Твоята мъдрост се оказа по-висока, над военните закони. Князът се замисли над разкаянието на Ементезуфис. Защо той говори така? Изглежда, не само Амон знае, че моят свещен баща е болен. И в душата на престолонаследника отново се пробудиха старите чувства. Презрение към жреците и недоверие към техните чудеса. Значи, небоговете ми предричаха, че скоро ще стана фараон, а е дошла вест от Менфис и жреците в Паракли параклиса ми измамиха. А що ми излагаха за това, кой ще ми гарантира, че и тия гледки от пустинята, които се появиха на стената, не бяха също така измама? Понеже князът непрекъснато мълчеше, което приписваха на тъгата му поради болестта на фараона, а генералите също не смееха да се обадят след решителните думи на Ментезофис, Военният съвет завърши. Реши се единодушно да се вземе колкото може по-голям данък от либийците, да се изпрати в Либия египетски гарнизон и да се прекрати войната. Сега вече всички очакваха, че фараонът ще умре. А за да може да направи на владетеля си прилично погребение, Египет се нуждаеше от продължителен мир. Когато напускаше шатрата на Военния съвет, князът попита Ементезуфис. Храбрият патрукал угасната е нощ. Възнамерявате ли вие, свети мъже, да почетате тленните му останки, той беше безбожник и голям грешник, отвърна жрецът. Но той има толкова големи заслуги за Египет, че трябва да му си горим зад гробен живот. За това, ако позволиш, ваше височество, още днес ще изпратим тялото му в Мемфис, за да го направят на мумия и да го откарат в тива за вечно пребиваване сред царските гробници. Князът се съгласи с готовност, но подозренията му нараснаха. Вчера, мислеше той... Ементезофис ме кореше като ленив ученик и трябва да благодаря на боговете, че не на ме набистоляга, е а днес ми говори като послушен син на баща си и едва ли не пада ничком пред мен. Не ли това знак, че към шатрата ми се приближава властта, а с нея и часът, когато ще си видим сметките? При тези мисли гордост изпълваше душата на княза, а в сърцето му нарастваше все по-силен гняв срещу жреците. Той гняв беше по-лош, защото беше тих като скрит в пясъка скорпион. Който с отровното си жило клъцва невнимателен крак. 21 глава, през нощта постовете съобщиха, че тълпата, която и да, да моли милост за либийците, вече е влязла в теснината. И наистина над пустинята се виждаше сиянието на либийските огневе. При изгръв слънце прозвучаха тръби, и цялата египетска армия се строи с оръжие в ръка на най-широкото място в долината. Съгласно заповедта на княза, който искаше да оплаши още повече либийците. Поставиха носачите между войнишките редици, а между конниците магаретарите, възседнали магаретата. По такъв начин египтяните изглеждаха многобройни като пясъка в пустинята, и либийците сигурно щяха да се разтреперят като гълъби, над които се вие ястреб. В 9 часа сутринта пред шатрата на княза спря позлатената му бойна колесница. Конете, окичени с пера, се дърпаха така, че всеки трябваше да бъде държан от двама коняри. Рамзес излезе от шатрата си, седна в колесницата и сам взе в ръце по водите. На мястото на колария пък седна жрецът Пентуер, неговият съветник. Един от генералите разтвори над княза голям зелен чадър, а отзад и от двете страни на колесницата тръгнаха гръцки офицери с позлатено оръжие. На известно разстояние зад свитата на княза се движеше малка гвардейска част, а сред нея Техена, синът на либийския вожд Емусаваса. При от Теснината. На няколко стотин крачки от египтяните стоеше тъжната група либийци, които молеха победителя за милост. Когато Рамзес излезе със свитата си на възвишението, където щеше да приеме неприятелските пратеници, армията го приветства с такива гръмки възгласи. Че хитрията му Саваса се разтревожи още повече и прошепна на либийските сатариши. Казвам ви, така викат само войници, които обичат своя вожд. Тогава един от най-неспокойните либийски князе, Известен разбойник, каза е Саваса. Не мислиш ли, че в такъв момент ще постъпим по-благоразумно, ако се доверим само на бързината на нашите коне, отколкото на милостта на фараоновия син? Той, изглежда, е свиреп лъв, който, дори когато милва, раздира кожата, а ние сме като агнета, откъснати от цицките на майка си. Прави, каквото искаш, отвърне му цялата пустиня е пред тебе. Но мене народът ме е изпратил да изкупя нашите грехове. Освен това там е синът ми, Техена, върху когото князът ще излегне в си, ако не се умея да го милостивя. До групата либийци препуснаха двама азиатски конници и съобщиха, че господарят ги чака да дойдат и да изразят своята покорност. Ему се въздъхна горчиво и тръгна към хълма, на който стоеше победителят. Никога до сега той не беше минавал такъв тежък път. Грубата власеница на Каещ се два покриваше плещите му. Слънчевата жар измъчваше посипаната му с пепел глава, едрият пясък бодеше босите му крака, а скръпта, собствената и на победения народ, гнетеше сърцето му. Той измина едва няколко стотин крачки, но трябваше на няколко пъти да се спира и да почива. Също така често се оглеждаше назад да провери дали голите роби, които носеха даровете за княза, не крадат златни пръстени или още по-лошо, скъпоценни камъни. Емусаваса, като човек с жизнен опит, знаеше, че хората винаги са готови да използват чуждото нещастие. Благодаря на боговете, утешаваше се своята беда хитрият Варварин, че ми се падна да се смиря пред княз, който всеки ден може да сложи фараонска шапка. Владетелите на Египет са великодушни, особено в дни на победа. Ако успея да трогна моя господар, той ще укрепи положението ми в Либия и ще ми позволи да събирам големи данъци. Цяло чудо е това, че престолонаследникът сам е пленил Техена, той не само, че няма да му направи нищо лошо, но ще го обсипе с почести. Така мислеше ему Саваса и постоянно се оглеждаше, защото Робът, макар и гол, може да скрие откраднатата скъпоценност в устата си, пък дори да глътне. На 30 крачки пред колесницата на престолонаследника ему Саваса и съпровождащите го най-знатни либийци паднаха ничком и така лежаха в пясъка, докато адютантът на княза не им каза да станат. Като пристъпиха още няколко крачки, те отново паднаха Ничком и това сториха три пъти, а всеки път Рамзес трябваше да им заповядва да станат. През това време Пентуер, който беше в колесницата на княза, шепнеше на господаря си, гледай лицето ти да не изрази нито жестокост, нито радост. Най-добре е да бъдеш равнодушен като Бокамон, който презира враговете си и не се радва на обикновени победи. най сетне се си либийци застанаха пред лицето на княза. А той ги гледаше от позлатената си колесница, както свирепхи по които няма къде да се скрият от неговата сила. Ти ли си, обади се внезапно Рамзес, ти ли си Мусаваса, мъдрият либийски вожд? Аз съм твой слуга, отвърна запитаният и отново се хвърли на земята. През му заповяда да стане и продължи. Как можа да си позволиш такъв тежък грях, да вдигнеш ръка срещу земята на боговете? Нимата е напуснало някогашното благоразумие. Господарю! Отвърна хитрият либиец. Мъката помати разума на изгонените войници на Негово величество и те се завтекоха към собствената си гибъл, като повлякоха подира си мене и моите хора. И само боговете знаят колко би продължила тая грозна война. Ако начало на армията на вечно живия фараон не застана само Мон в твое лице. Като постинен вихър върхлетяти, когато не те очаквахме, там, където не те очаквахме и както бикат чупит растиката. Така ти смаза заслепения неприятел. После всички наши хора разбраха, че дори страшните либийски полкове струват нещо само тогава, когато би управлява твоята ръка. Мъдро говориш, е му Саваса, каза князът, а още по-добре направи, че излезе да посрещнеш армията на божествения фарон, без да чакаш тя сама да дойде при вас. ми се обаче да узнае доколко е искрено вашето смирение. Проясни лицето си, велики повелителю на Египет едно. Отговори на това е му Ние идваме при тебе като покорени, та името ти да стане велико в Либия и да бъдеш наше слънце, както си слънце на девет народа. Заповядай само на своите подчинени да бъдат справедливи към покорения и присъединен към твоята мощ народ. Нека началниците ти ни управляват съвъстно и справедливо, а не според злите си желания, като правят неверни доноси за нас и подбуждат твоята немилост срещу нас и нашите деца. Заповяда им, наместнико на добрия фараон, да ни управляват според волята ти, като щадят свободата, имота, езика и обичаите на нашите бащи и деди. Нека твоите закони бъдат еднакви за всички подчинени на тебе народи, нека твоите чиновници не бъдат строги към едни, а да покровителствуват други. Присъдите им да бъдат еднакви за всички, да събират данъците, предназначени за твоите нужди и полза, но да не искат от нас други данъци, скрито от тебе които няма да влизат в съкровището ти, а само ще обогатят твоите слуги и слугите на слугите ти. Заповядай да управляват справедливо нас и нашите деца, нали си наш Бог и владетел навеки. Вземай пример от Слънцето, което пръска за всички своя блясък и дава сила и живот. Молим те за твоята милост ние, либийските поданици, и навеждаме чело пред тебе, наследнико на великия и могъщ фараон. Така говореше хитрият либийски княз Емусаваса, и когато свърши, отново падна ничком на земята. А като слушаше тия мъдри думи, очите на престолонаследника блестяха и ноздрите му се разширяваха като на млад жръбец, който след убил на паша препуска на ливадата между кобилите. Стани, Емусаваса, обади се князът и послушай какво ще ти кажа. Твоята съдба и съдбата на твоите народи не зависи от мене, а от милостивия господар който така се издига над всички нас, както небето над земята. За това те съветвам теб и либийските старейшини. Тръгнете от тук за Мемфис и там, паднали по лице пред владетеля и Бога на този свят, повторете покорната си реч, която чух тук. Не знае какъв ще бъде резултатът от вашите молби, но понеже боговете никога не се отвръщат от разкаяните и молещите милост, предчувствувам, че няма да бъдете злеприяти. А сега покажете ми даровете, предназначени за Негово Величество, Та да преценя дали ще трогнат сърцето на всемогъщия фараон. В този момент Ементезуфис даде знак на Пентуер, който стоеше в колесницата на княза. Когато жрецът слезе и се приближи почтително към святия мъж, Ементезуфис му прошепна. Боя се да не би триумфът да главозамае нашия млад господар. Не смяташ ли, че ще бъде по-разумно да прекъснем по някакъв начин това тържество? Напротив, отвърна Пентуер, не прекъсвайте тържеството, а аз ви уверявам че той няма да има ликуващо лице. Чудо ли ще направиш? Нима бих могъл. Ще му покажа само, че на този свят голямата радост е съпроводена с голямо страдание. Постъпвай както искаш, каза Ементезуфис. Боговете са ти дали мъдрост, достойна за член на Върховния съвет. Отекнаха тръби и барабани, започна триумфален поход. Начело вървяха голи роби дарове, пазени от знатни либийци. Те носеха златни и сребърни идоли, котики с благовония, емайлирани съдове, тъкани, домашни вещи, найсетне златни подноси, пълни с рубини, сапфири и смарагди. Рубите бяха сбръснати глави и с пребръзки на устата, та да не би някой да открадна от скъпоценностите. Княз Рамзес беше опрял ръце на колесницата и от височината гледаше либийците и войската си, както жълтоглав орел пъстрия ребици. Гордост го изпълваше от глава до пети и всички чувствуваха. Че няма победител, помогъщ от него. Но изведнъж очите на княза загубиха блясъка си, а по лицето му се отрази неприятно чудване. Застаналият зад него Пентуермо бе прошепнал. Чуй ме, господарю. Откак напусна град пибъст, там са станали странни събития. Твоята жена, финикийката кама, избягала с гърка ликон. С ликон, повтори князът. Не мърдай, господарю, и не показвай пред хилядите роби че си тъжен в деня на триумфа. В този момент ниско долу пред княза минаваше дълга върволица либийци, които носеха кошове с овощия и хляб и грамадни делви и свино и зехтин за войската. При тая гледка дисциплинираната войска зашумя радостно, но Рамзес, замислен над думите на Пентуер, не забеляза това. Боговете, прошепна пророкът, наказаха изменницата Финикийка. «Заловена ли е?» попита князът. «Заловена е!» Но трябвало да бъде изпратена в източните колонии. Сполетяла я проказа. О, богове! Прошепна Рамзес. Не заплашва ли проказа и мен? Бъди спокоен, господарю. Ако беше се заразил, до сега щеше да проличи. Студени тръпки побиха княза от главата до петите. Колко лесно боговете могат да тласнат човека от най-високите върхове в пропаста на най-дълбоката мизерия, а тоя негодни кликон? Той е голям престъпник, каза Пентуер. Престъпник, какъвто рядко земята е ръждала. Зная го. Той прилича на мене като образа ми, отразен в огледало, отвърна Рамзес. Сега се приближаваше група либийци, които водеха странни животни. Начело вървеше едно гърба Камила с възбял косъм, една от първите, уловени в пустинята. Зад нея, два носорога, стадо коне и опитомен лъв в клетка. По-нататък, множество клетки с разноцветни птици, маймунки и малки кученца, предназначени за дворцовите дами. Накрая караха голямо стадо волове и овни, месо за войската. Князът едва хвърли поглед към животните и попита жреца. Али кон уловен ли е? Сега ще ти съобщя най-лошото, нещастни господарю, прошепна Пентуер. Ала помни, че неприятелите на Египет не бива да забележат твоята скръп. Престолонаследникът се раздвижи. Твоята втора жена, еврейката Сара, също ли е избягала, умряла в затвора? О, богове! Кой е посмял да хвърли там? Сама се обвинила, че убила сина ти. Какво? Долу под княза се разна се силен вик. Минаваха либийците, взети в плен през време на сражението, начало с унилия Техена. В този момент сърцето на Рамзес беше така препълнено с болка, че той кимна към Техена и каза. Застани при баща си Мусаваса. За да те докосне и да те види, че си жив. При тия думи всички либийци и цялата войска нададоха мощен вик, но князът не го слушаше. Нима синът ми не е жив, запита той жреца. Сара се обвинила в детоубийство. Безумие ли е овладяло душата и кратко? Детето е убил негодникът Ликон. О, богове, дайте ми сили. Просте на князът. Дръж се, господарю, както прилича на победител. Нима е възможно човек да победи такава болка. О, безсърдечни богове, детето е убито от Ликон, а Сара се самообвинила, за да спаси тебе. Когато видяла убиеца през нощта, тя помислила, че си ти, а пък аз се изгоних от дома си. И я направих прислужница на финикийката, прошепна князът. Сега се полявиха египетски войници, които носеха кошове, пълни с отсечени ръце на загиналите либийци. Като види това, Княз Рамзес закри лице и заплака горчиво. Веднага генералите заобиколиха колесницата и почнаха да утешават господаря си. А свети пророк Ементезофис предложи отсега сега нататък египетската войска никога да не реже ръцете на падналите в боя неприятели. Веднага всички се съгласиха с него. Стая непредвидена случка завърши първия триумф на египетския престолонаследник. Но сълзите, които той проля над отсечените ръце привързаха по-силно либийците към него, отколкото победоносната битка. За това никой не се чудеше, че египетските войници и либийците седнаха заедно около огньовете, деляха хляба си и пиеха вино от едни чаши. Враждата и ненависта, които можеха да продължат цели години, бяха заместени от дълбоко чувство на спокойствие и доверие. Рамзес поръча Ему Саваса, Техена и най-първите либийци да заминат веднага за Мемфис, като им даде охрана не толкова за надзор, Колкото да пази тях и съкровищата, които носеха. А сам той се скри в шатрата си и не се показа няколко часа. Не прие дори тут Музис. Скръпта му беше достатъчна и бе заменила и най-близкия другар. Над вечер при княза дойде делегация от гръцки офицери, водени от калипосе. Когато престолонаследникът ги попита какво искат, Калипус отговори. Идваме да те молим. Господарю, тялото на нашия командир и твой слуга Патрукъл да не се дава на египетските жреци, а да го изгорим по гръцки обичай. Князът се очуди. Навярно знаете, каза той, че жреците искат да направят от останките на Патрукъл великолепна мумия и да сложат край гробниците на фараоните. Може ли да има за човека по-голяма чест на този свят? Гърците мълчаха и се колебаеха. Най-сетне на Калипо се събра цялата си смелост и отговори. Господарю наш, позволи да отворим сърцето си пред Тебе. Ние добре знаем, че превръщането на тялото в мумия е по-полезно за човека, отколкото изгарянето. Защото душата на изгорения веднага се пренася в страните на вечността, а душата на балсамирания може да живее хиляди години на тази земя и да се радва на красотата и кратко. Но египетските жреци, господарю, нека това не дразни ушите ти, мразеха Пътрукъл. Кой може да ни увери, че те ще направят от него мумия не за да задържат душата му на земята, а само за да подложат на мъки. И какво бихме стрували ние, ако не предпазим душата на нашия съотечественик и военачалник, щом подозираме отмъщение? Очудването на Рамзес нарасна още повече. «Правете, каквото смятате за необходимо», каза той. «Ако не ни дадат тялото, пригответе само клада, а с другото ще се заема аз». Гърците излязоха, а князът изпрати да повикат Ементезуфис. Едно надпис върху гробницата на фараона на Хоремхеп от 1470 година Пърхра, БА, 22 глава. Жрецът изгледа изкосо през наследника и го намери много променен. Рамзес беше бледен, като че ли бе отслабнал престия няколко часа, а очите му бяха загубили блясъка си и хлътнали дълбоко. Като чу какво искат гърците, Ементезофис не се поколеба нито миг да им предаде тялото на Патрукал. Гърците са прави. Каза светият мъж. Ние бихме могли да измъчваме сянката на Патрукал след смъртта му. Но те са глупци, щом допускат, че който и да е египетски или халдейски жрец би си позволил подобно престъпление. Нека вземат тялото на съотечествели си, щом смятат, че под защитата на техните обичаи той ще бъде пощастлив след смъртта. Князът изпрати веднага офицер със съответна заповед, а е Ментезуфис задържа. Очевидно искаше да му каже нещо, но се колебаеше. След дълго мълчание Рамзес попита неочаквано. Навярно знаеш, свети пророче, че една от моите жени, Сара, е умряла, а сина ти кратко е бил убит. Това е станало, отвърна Ементезуфис: същата нощ, когато напуснахме пибъст. Князът скочи, в името на вековечния Амон, извика той. Това се случило толкова отдавна, а вие нищо не сте ми споменавали? Дори че съм бил заподозрян в убийството на детето си? Господарю, каза жрецът, в навечерието на сражение главнокомандуващият няма нито баща, нито дете, никого освен армията си и неприятеля. Как бихме могли да те тревожим с подобни вести в такъв сериозен момент, това е вярно, отвърна князът, след като помисли. Ако биха ни изненадали днес, не знае дали бих могъл да ръководя войската. Изобщо не знае дали ще намеря някога спокойствие, толкова малко, толкова хубаво дете. Или тая жена, която е пожертвувала живота си за мен, макар че жестоко я бях онеправдал. Никога не съм предполагал, че се случват подобни нещастия и че човешкото сърце може да ги понесе. Времето лекува всичко. Времето и молитвата, прошепна жрецът. Князът поклати глава и в шатрата отново настъпи такава тишина, че се чуваше как се изсипва пясъкът от клепсидрата. Престолонаследникът отново се сепна. Кажи ми, отче свети, обади се той. Ако това не е голяма тайна, каква разлика има всъщност между изгарянето на умрелия и превръщането му в мумия? Аз наистина съм учил това в училище, но не разбирам тая работа, на която гърците отдават толкова голямо значение. Ние му отдаваме много по-голямо, най-голямо значение, отвърна жрецът. За това свидетелствуват нашите градове на мъртвите, които заемат голяма част от западната пустиня. Свидетелствуват пирамидите гробовете на фараоните от древната ни държава и грамадните гробници-паметници, и сечени скалите за царете от нашето време. Погребението и гробът – това е важен, извънредно важен въпрос за човека. Защото, докато в телесното облекло ние живеем 50-100 години, нашите сенки съществуват десетки хиляди години, чак до пълното си очистване. Асирийските варвари ни се смеят, че посвещаваме по-голямо внимание на мъртвите, отколкото на живите. Но те биха се вайкали за своята небрежност към умрелите, ако им беше известна, както на нас. Тайната на смъртта и на гроба. Князът трепна, ти ме плашиш, рече той. Нима забрави, че аз имам между мъртвите две същества, които не са погребани според египетски обред, напротив. Точно сега им правят мумиите. И както сара, така и твоят син ще имат всичко, което би могло да им послужи за дългия път. Наистина ли? Попита Рамзес, сякаш зарадван. Уверявам ви, че е така, отвърна жрецът, и че ще бъде направено всичко необходимо, за да ги намерите щастливи, господарю, когато и на вас ви умръзне земният живот. Престолонаследникът се развълнува силно от тия думи. Значи, ти мислиш, от свети, попита той, че аз ще намеря някога сина си и ще мога да кажа на тая жена. Сара, признавам, че бях прекалено строг към теб. Аз съм така сигурен в това, както съм сигурен, че в момента ви виждам пред мен, достойни господарю. Говори и говори ми за това, извика князът. Човек не се грижи за гробовете, докато не сложи в тях частица от себе си. А пък мене ме сполетя това нещастие, и то так му когато мислех, че с изключение на фараона няма помогъщ от мене. Вие ме попитахте, господарю, започна Ементезуфис, каква е разликата между изгарянето на умрелия и превръщането му в мумия? Точно такава. Каквато е разликата между разкъсването на дрехата и скриването и кратко в сандъка? Ако дрехата е запазена, тя може да бъде използвана много пъти, но когато имаш само една дреха, ще бъде лудост да гориш. Аз не разбирам това, подхвърли князът. Вие не го преподавате дори във висшето училище, но можем да го кажем на наследника на фараона. Вие, ваше височество, знаете, продължи жрецът че човешкото същество се състои от три части – тяло, Искра Божия и Сянка, т.е. Ка, която свързва тялото с Искрата Божия. Когато човек умира, Сянката му, както и Искрата Божия, се отделят от тялото. Ако човек е живял праведно, неговата Искра Божия веднага би отишла заедно с Сянката му пред Боговете за вечен живот. Но всеки човек греши, опетнява се на този свят и поради това Сянката му, Ка, трябва да се очиства понякога в продължение на хиляди години, а се очиства, като блужда е невидима по нашата земя, между хората, и върши добри дела. Ех, разбира се, че сенките на големите престъпници дори в задгробния живот си позволяват грехове и накрая погубват и себе си, и заложената в тях Божия искра. За вас, Ваше Височество, навярно не е тайна, че та е сянка. Ка, прилича напълно на човека, само че изглежда като изтъкана от много нежна мъгла. Сянката има глава, ръце, толовище. Може да се разхожда, да говори, да хвърля или да вдига предмети, да се облича като човек и дори, особено през първите няколко стотин години след смъртта. Трябва от време на време да се подкреке с храна. А по-късно и кратко стигат изображенията на храните. Но главната си сила, сянката черпи от тялото, което остава след нея на земята. Затова, ако хвърлим тялото в гроба, то изгнива бързо и сянката трябва да се храни с прах и гнилуч. Ако изгорим тялото, Сянката има само пепел за храна. Но когато направим от тялото мумия, когато, значи, балсамираме тялото за хиляди години, сянката ка е винаги здрава и силна и периода на очистването си прекарва спокойно, дори приятно. Чудни неща! Прошепна престолонаследникът. В продължение на хилядолетни изследвания, жреците са узнали много важни подробности за задгробния живот. Те се са убедили, че когато вътрешностите остават в тялото на умрелия, Сянката мука има страшен апетит и се нуждае от толкова храна, колкото живият човек. Ако и кратко липсва храна, тогава тя се хвърля върху живите и смуча кръвта им. Но когато от мъртвото тяло се извадят вътрешностите, както правим ние, тогава сянката съществува почти без храна, нейното собствено тяло. Балсамирано и напълнено с силно ухаещи билки, и кратко стига за милиони години. Забелязано е също така, че когато гробът на умрелия е празен, Сянката копне за света и се влачи нещастна по земята. Но когато след смъртния алтар сложим облеклото, вещите, оръжието, съдинките и инструментите, които умрелият обичал, когато покрием стените с рисунки, изобразяващи пиршества, ловуване, богослужения, войни и изобщо случки, в които покойният е взел участие, когато освен това добавим и статуики на членовете на семейството му, на прислугата, конете, кучетата и добитъка, тогава сянката не излиза без нужда на белия свят, защото го намира в своя дом на мъртвите. Най-сетно установено е, че много сенки, дори след като са преминали периода на очистването, не могат да влязат в страната на вечното щастие, понеже не знаят нужните молитви, заклинания и на умеят да разговарят с боговете. Ние избягваме това, като увиваме мумиите в папируси, на които са написани сентенции, и слагаме в ковчезите книгата на мъртвите. Седна дума, нашият погребален обрет осигурява на сянката сили, предпазва я е от наудобства и копнеш по земята, улеснява да влезе между боговете и пази живите хора от злините, които биха могли да им нанесат сенките. Нашата голяма грижа за умрелите има я цел, Затова това им издигаме едва ли на дворци, а в тях най-уютни жилища. Князът се замисли и накрая рече, аз разбирам, че вие проявявате голяма милост към безсилните и беззащитни сенки като се грижите така за тях. Но кой ще ме убеди, че съществуват сенки? Това, че съществува безводна пустиня, продължи князът, зная, защото я виждам, защото съм затъвал в пясъците и кратко и съм изпитвал нейния зной. Зная също, че съществуват страни, в които водата се вкаменява, а парата се превръща в бял пух, защото са ми говорили очевидци, на които мога да се доверя. Но откъде знаете вие за сенките, които никой не е видял, и за след смъртния им живот, щом никой човек не се е върнал оттам, лъжете се, ваше височество, отвърна жрецът. Сенките са се показвали много пъти на хората и дори са им разказвали своите тайни. Човек може да живее в тива 10 години и да не види дъжд, може да живее на земята 100 години и да не срещне сянка. Но ако някой би живял стотици години в тива или хиляди години на земята, той много пъти би видял дъжд и не една сянка. А кой живее хиляди години? Попита князът. «Живяло е, живее и ще живее свещеното съсловие. отговори Ементезуфис. То се заселило преди 30 000 години край Нил, то през това време е изследвало небето и земята. Той е създало нашата мъдрост и е начертало плановете на всички ниви, бентове, канали, пирамиди и светилища. Това е вярно, прекъсна го князът. Жреческото съсловие е мъдро и могъщо, но къде са сенките? Кой ги е видял и кой е разговарял с тях? Знай, господарю, продължи Ементезуфис, че сянка съществува във всеки жив човек. А както има хора, които се отличават с огромна сила или с извънредно силен поглед, така има и хора, които притежават необикновения дар да отделят от себе си още като живи своята собствена сянка. Нашите тайни книги са изпълнени с най-достоверни разкази по този въпрос. Не един пророк е могъл да потъва в сън, подобен на смърт. Тогава сянката му се отделяла от тялото и за миг се е пренесела в Тир, Ниневия, Вавилон. Оглеждала е това, което е трябвало, подслушвала е съвещания, които са ни интересували, и след като пророкът се събуждал, давал е най-подробен отчет. Не един зълмадьосник, като заспивал, изпращал сянката си в дома на мразен от него човек и там тя обръщала всичко наопаки или унищожавала покъшнината и плашала цялото семейство. Случвало се, човек нападнат от сянката на мадьосник, да удари с копие или меч. Тогава в дома на нападнатия се появявали кървави следи, а по тялото на мадьосника се показвали същите рани, които са били нанесени на сянката. Много пъти също така сянката на жив човек се показвала заедно с него само на няколко крачки от тялото. Знаеш аз тези сенки, прошепна иронично князът. Трябва да добавя, продължи Емен че не само хората, но и животните, растенията, камъните Постройките и различните вещи имат свои сенки. Само, че чудно нещо. Сянката на мъртвия предмет не е мъртва, а жива. Тя се движи, мести се от място на място, дори мисли и проявява това с помощта на различни знаци. Най-често – с чукане. Когато човек умре, неговата сянка живее и се явява на хората. В нашите книги са записани и хиляди такива случаи. Едни сенки са искали храна, други се разхождали из жилището, Работили в градината и ловували в планините със сенките на своите кучета и котки. А трети сенки са плашили хората, унищожавали се имуществата им и смуквали кръвта им, дори съблазнявали живите към разпуснат живот. Ала имало и добри сенки на майки, които се грижат за децата, нападнали войници, които предупреждават къде има неприятелска засада, на жреци, които са ни откривали важни тайни. Още през времето на 18-та династия сянката на фараона Фиопс. Който сега се кае. Задето е потискал народа при строежа на пирамидата си, се появявала в нобийските златни мини и понеже се смилила над страданията на работещите там затворници, посочила и нов извор на вода. Ти разказваш интересни неща. От че свети, отвърна Рамзес. Позволи ми сега аз да ти кажа нещо. Една нощ в пибаст ми показаха моята сянка. Тя приличаше напълно на мене и беше облечена като мен. Но наскоро аз се убедих че това не е никаква сянка, а жив човек, някой силикон, подъл убиец на сина ми. Своите престъпления той започна от това, че плашеше финикийката Кама. Определих награда за залавянето му. Ала нашата полиция не само не го хвана, но дори му позволи да открадне Кама и да убие невинното дете. Днес чувам, че Кама е уловена, но за е подлец не знае нищо. Навярно живее на свобода здрав? Читав и се ползува от откраднатите скъпоценности, а може би дори се готви за ново престъпление. Толкова души преследват той е негодник, че в края на краищата той трябва да бъде уловен, каза Ементезуфис. А щом веднъж попадне в ръцете ни, Египет ще му плати за тързанията, които причини на неговия престолонаследник. Повярвайте ми, господарю, вие можете предварително да му простите всички престъпления, защото отмъщението ще се на големината им. Бих предпочел сам да го държа в ръцете си, отвърна князът. Винаги е опасно да имаш такава «Сянка приживе». Едно, На особено доволен от завършека на своята беседа, Свети Ементезуфис се сбогува с княза. След него шатрата влезет от Мозис и съобщи, че гърците вече издигат клада за своя командир и че петна десетина либийски жени се съгласили да плачат през време на погребалната церемония. «Ние ще присъствуваме на церемонията», отвърна престолонаследникът. А знаеш ли, че синът ми е убит? Толкова малко дете. Когато го носех, то се смееше и протягаше към мен речички. Просто непонятно е колко подлост може да се вмести в човешкото сърце. Ако той е негодник ликон се беше нахвърлил върху мен, щях да го разбера. Дори бих му простил. Но да убива дете. А за саможертвата на Сара казаха ли ти: Господарю? Попита Тут Мозис: Да. Струва ми се, че тя беше най-вярната от жените ми и че аз постъпих с нея. Но как е възможно, извика князът и удари съмруб по масата, до сега да науловят той еликон, финикиците ми се бяха заклели. Обещах награда на началника на полицията. Тук сигурно се крие нещо. Тутмози се приближи до княза и прошепна. При мен дойде пратеник на Хирам, който се опасява от гнев на жреците, та се крие и се готви да напусне Египет. Хира му узнал от полицейския началник в Пибаст, че Лико не заловен, но тихо добави оплашеният от Мозис. Замик гняв обзе княза, но тутък си се овладя. Заловен? Повтори той. Но защо е тая тайнственост? Защото полицейският началник е трябвало да го предаде на Свети Мефрес, който му заповядал това от името на Върховния съвет. Аха! Повтори престолонаследникът. Значи, достопочтеният Мефрес и Върховният съвет се нуждаят от човек, който да прилича толкова много на мене. Аха, на детето ми и на Сара ще устроят великолепно погребение. Бълсамират телата им. Но убиеца крият на сигурно място. Да, да. И Свети Ементезуфис е голям мъдрец. Днес ми разказа всичките тайни на задгробния живот, обясни ми целият погребален ритуал като че ли съм жрец най-малко от трета степен. Но дори не спомена, че лико е заловен и че Мефрес е скрил той е убиец. Изглежда, светите мъже се грижат повече за дребните тайни на престолонаследника, отколкото за великите тайни на бъдещия живот. Да, да, струва ми се, господарю, че няма защо да се чудим, намеси се тут музис. Ти знаеш, жреците вече подозират, че не ги обичаш и са предпазливи. Толкова повече. Какво толкова повече, че Негово Величество е много болен? Много. Аха. Баща ми е болен, а в това време аз трябва начало на войската да пазя да не избягат пясъците от пустинята. Добре, че ми припомни. Да, Негово Величество трябва да е много болен, защото жреците са особено внимателни към мен. Всичко ми показват и за всичко ми говорят с изключение на това, че Мефрес е скрил ликон. Тот Мозис, каза на очаквано князът, смяташ ли днес, че мога да разчитам на войската? На смърт ще отидам, само заповядай. А за благородниците гарантираш ли, както и за войската? Добре, отвърна престолонаследникът. Сега можем да отдадем последна почет на Патрукал. Едно интересно е, че теорията за есенките, върху която вероятно се основавала на обикновената грижа на египтяните за покойниците, в наше време е възкръснала в Европа. Не излага подробно Адолф Даасия в книгата си, Очеркна един позитивист за задгробния живот на човека и за сепиритизма. Ба, 23-та глава През тези няколко месеца, когато княз Рамзес изпълняваше длъжността на местник в долен Египет, здравето на негово величество баща му съвлушаваше все повече. Наближаваше момент, когато господарят на вечността, бъдещият радост в сърцата владетел на Египет и на всички страни, Осветявани от слънцето. Щеше да заеме мястото си при своите достопочтени предшественици в тиванските катакомби, които се намираха на другия бряг на Нил срещу Тива. Богоравният властелин, който раздаваше живот на поданиците си и имаше право да отнема жените от мъжете им съгласно желанието на своето сърце, не беше още твърде стар. Но 30 и няколко години царуване го беше толкова изморило, че той сам вече искаше да почине и намери младостта и красотата си страната на заляза където всеки фараон безгрижно управлява вечно хора, които са толкова щастливи, че никой никога не е поискал да се върне оттам. Само до преди половин година Негово величество изпълняваше всички задължения, свързани с неговата длъжност, върху която се крепеше безопасността и благополучието на целия видим свят. Сутрин при първи петли жреците будеха владетеля с хим в чест на изгряващото слънце. Фараонът ставаше от леглото и се скъпваше в позлатена вана с розова вода. След това натриваха божественото му тяло с капоценни аромати сред шепота на молитви, които можеха да прогонват злите духове. Така очистени покадан от пророците, той отиваше в параклището, откъсваше глинения печат от вратата и влизаше сам в света е светих, където върху легло от слонова кост се намираше чудна статуя на Бок Озирис. Тая статуя имаше необикновен дар. Сяка нощ и кратко се откъсваха ръцете, краката и главата и кратко, отсечени някога от злия боксет но след молитвата на фараона всичките крайници се срастваха отново с тялото. Когато негово величество се обедеше, че Озирис отново е цял, изваждаше статуята от леглото, изкъпваше я, обличаше я в скъпоценни дрехи и като я настаняваше на емалахитовия трон, кадеше с благовония. Та и церемония беше необикновено важна, защото, ако някой сутрин божествените крайници на Озирис не зараснаха, това щеше да означава, че Египет, ако не и целият свят, е заплашен от голямо нещастие. След възкресяването и обличането на божеството негово величество оставяше вратата на параклиса отворена, за да може благодатта, която изтичаше отвътре, да се излива върху цялата страна. В същото време той определяше жреците, които трябва да пазят през дени светилището не толкова от злата воля, колкото от лекомислието на хората. Защото се случваше някой просто смъртен да се приближи твърде много до това толкова свято място, да бъде ударен от невидима ръка и да загуби съзнание, а понякога дори и живота си. След богослужението, заобиколен от пещи жреци, господарят тръгваше към голямата трапазария, където имаше кресло и масичка за него и 19 други масички пред 19 статуи, които представляваха 19-те пречествуващи династии. Штом владетелят съднеше, притичваха млади момчета и момичета със сребърни чинии, в които имаше месо и пшенични питки а също и кани с вино. Жрецът, който се грижеше за царската кухня, опитваше храната от първата чиния и виното от първата кана, които след това поднасяше коленичъл на фараона, а другите чинии и кани поставяха през статуите. След като се нахранеше, фараонът напускаше залата, а храната, определена за предедите, имаха право да изяждат князете или жреците. От тук владетелят се отправяше към друга не по-малка зала, предназначена за аудиенции. Там го приветствуваха, паднали Ничком, най-висшите държавни съновници и най-близките членове на семейството му, след това министър Херхур, върховният касиер. Върховният съдия и върховният началник на полицията му правеха доклад по държавните дела. Четенето на докладите биваше прекъсвано от религиозна музика и танци, а през това време обсипваха трона с венци и букети. След аудиенциите негово величество отиваше в една странична стая, легаше там и подрямваше. После принасяше жертва на боговете от вино и благовония и разказваше на жреците сънищата си, според които мъдреците съставяха върховните разпоредби за работите, които трябваше да бъдат разрешавани от фараона. Понякога, когато не бе нищо или когато тълкуванията на сънищата му се виждаха неправилни, негово величество се усмихваше добродушно и заповядваше подаден въпрос да се постъпи по този и този начин. Тая заповед беше закон който никой не можеше да промени, освен само в някои подробности при изпълнението му. През следоведните часове негово величество излизаше на двора, носен флектика, за да се покаже на вярната си гвардия, а после се изкачваше на терасата, откъдето се обръщаше към четирите страни на света и ги благославяше. Тогава на пилоните издигаха знамена и стражата силно тръбеше. И всеки египтянин или варварин, който чуеше тия звуци в града или на полето, падаше ничком, Тай върху неговата глава да се излее частица от върховната благодат. В такъв момент не беше позволено да се удари нито човек, нито животно. тоягата, вдигната върху някого, падаше сама, а ако престъпникът, осъден на смърт, докажеше, че присъдата му е била четена в момента. Когато се е появявал господарят на небето и земята, намаляваха му наказанието. Защото пред фараона шествува му гъщество, а зад него – милосърдие. След като ощастливеше по този начин народа си, владетелят на всички реки под слънцето слизаше в градините между палмите и сейкоморите и тук оставаше най-дълго. Приемаше израза на почет от своите жени и наблюдаваше как играят децата. А когато някой от тях привлечеше вниманието му с красотата или със ръчността си, той го повикваше при себе си и го запитваше. Кое си ти, момченцето ми? Аз съм княз Бинотрис, син на негово величество», отговаряше момчето. А как се казва майка ти? Майка ми е господарката Аемецес, жена на негово величество. Ти какво умееш да правиш? Знае да броя до 10 и да напиша, да живее вечно нашият баща и бог, негово величество фараон Рамзес. Господарят на вечността се усмихваше добродушно и снежната си, почти прозрачна ръка докосваше кадравата глава на будното момче. Тогава детето наистина ставаше княз, въпреки че негово величество продължаваше да се усмихва загадъчно. Но когато докоснеше божествената ръка, той не можеше вече да изпитва горчивини в живота и трябваше да бъде издигнат над другите. На обед владетелят отиваше в друга трапазария и там споделяше обеда си с боговете на всички номеси на Египет, чието статуи бяха поставени по край стените. А това, което не изяждаха боговете, оставаше за жреците и най-високо поставените личности в двора. Над вечер негово величество приемаше царица Никторис, майка на престолонаследника, Гледаше религиозни танци и слушаше концерт, после отново отиваше да си скъпе и така очистен, влизаше в параклиса на Озирис, за да съблече божеството и да го сложи да спи. След като извършеше това, той затваряше и запечатваше вратата на параклиса и тръгваше за спалнята си, съпроводен от жреческа процесия. До изграв слънце жреците отправяха тихо молитви в съседната стая към душата на фараона, която през време на съня се намира между боговете. Те се обръщаха към нея с молба да уреди благополучно всекидневните работи на държавата и да пази границите на Египет и царските гробници. Та нито един крадец да не посмее да проникне в тях и наруши вечния покой на славните повелители. Но молитвите на изморените през деня жреци невинаги достигаха целта си. Затрудненията на държавата растяха, а свещените гробове биваха ограбвани, като от тях се изнасяха не само скъпоценните вещи, но дори и мумиите на фараоните. Причината за това бяха различните заселили се страната чужденци и варвари, от които народът се бе научил да не почита египетските богове и пресветите места. Сънят на повелителя на повелителите биваше прекъсван в полунощ. В този час астролозите събуждаха негово величество и му съобщаваха в каква фаза се намира луната, кои планети светят над хоризонта. Кое съзвездие минава през Емеридиана и дали по небето не се е случило нещо особено? Защото понякога се появяваха облаци, падаха по-често от обикновено звезди или над Земята прелитаха огнени топки. Фараонът изслушваше астролозите, ако се бе случило някакво необикновено явление, успокояваше ги, че светът се намира в безопасност и нареждаше всички наблюдения да бъдат записани на плочки, които всеки месец се изпращаха на жреците в светилището на Сефинкса, най-големите мъдреци, каквито имаше Египет. По тия плочки те правеха разни заключения. Но най-важните от тях не съобщаваха никому, освен може би на колегите си, халдейските жреци във Вавилон. След полунощ, ако пожелаеше, Негово величество можеше вече да спи, докато пропеят първи петли. Такъв благочестив и трудолюбив живот водеше още до преди половин година добрият Бог, дарителят на живот, покровителство и здраве, който денем и нощем бдеше над земята и небето, над видимия и невидимия свят. Но от половин година вечно живеещата му душа почна все по-често да се отекчава от земните дела и телесното си одеяние. Имаше дни, когато фараонът не ядеше нищо, имаше нощи, през които съвсем не спеше. Понякога през време на аудиенциите върху кроткото му лице се появяваше изразна силна болка, а много често, все по-често, се случваше да губи съзнание. И сплашената царица Никторис. Достопочтеният Херхор и жреците много пъти питаха владетеля дали не го боли нещо. Но господарят повдигаше рамене, мълчеше и продължаваше да изпълнява тежките си задължения. Тогава дворцовите лекари започнаха незабелязано да му дават най-силни подкрепителни лекове. Отначало слагаха във виното и храната му пепел от кони от бик, после – от лъв, но сурови слон. Но тия мощни лекарства, изглежда, не даваха никакъв резултат. Негово величество толкова често припадаше, че вече престанаха да му четат докладите. Един ден достопочтеният стопочтеният Херхор, царицата и жреците паднаха ничком пред фараона и смолби го склониха да бъде прегледано божественото му тяло. се съгласи, лекарите го прегледаха, чукаха го навсякъде, но не намериха никакви опасни признаци освен крайни изтощение. «Какво чувствуваш, Ваше Величество?» Попита го накрая най-мъдрият от лекарите. Фараонът се усмихна. Чувствувам, отвърна той, че ми е време да се върна при лъчезарния си баща. Това, ваше величество, не можеш да направиш, без да причиниш голяма загуба на народите си, побърза да забележи Хархор. Ще ви оставя сина си, Рамзес, който е лъв и орел в едно лице, каза господарят. И ако го слушате, той наистина ще подготви за Египет такава съдба, за каквато не е чувано от началото на света. От това обещание тръпки побиха Свети Херхор и другите жреци. Те знаеха, че през тулонаследниката Лъв и Орел в едно лице и че ще трябва да го слушат. Те предпочитаха да имат още дълги години той крота господар, чието сърце, изпълнено с милост, беше като северния вятър, който носи дъжд за нивите и прохлада за хората. Затова всички като един човек паднаха ничком на земята със стон и лежаха така, докато фараонът не се съгласи да се подложи на лечение. Тогава лекарите го изнесоха за цял ден в градината между и глулисни дървета, храниха го с кълцано месо, поиха го с силни болюни, с мляко и старо вино. Тия енергични средства засилиха негово величество за около една седмица, но веднага след това настъпи ново отпадане и за да го продолеят, накараха болния да пие прясна кръв от телета, произхождащи от Апис. Но и кръвта не помогна за задълго, та трябваше да потърсят съвет от първо жреца на светилището на злия боксет. Сред всеобща тревога мрачният жрец влезе в спалнята на негово величество, погледна болния и му препоръча да пие страшно лекарство. Трябва, каза той, всеки ден фараонът да пие по чаша кръв от невинни деца. Жреците и съновниците, които изпълваха стаята, онемяха от този съвет. После зашепнаха, че за тая цел най-добре ще подхождат селските деца, защото децата на жреците и на големците, още като бебета, изгубват невинността си. Съми едно, че и ще бъдат децата, отвърна жестокят жрец. стига негово величество да има всеки ден прясна кръв. Легнал на постелята, господарят слушаше с притворени очи тоя кърва в съвет и оплашение шепот на придворните. Но когато един от лекарите попита боязливо хархор дали може да се заеме с намирането на подходящи деца, фараонът се сепна. Той впи се си очи в присъствуващите и каза, крокодилът не изяжда своите малки, Чакалът и хиената се жертвуват за рожбите си. Как може тогава аз да пия кръвта на египетските деца, които са мои деца? Наистина никога не съм допускал, че някой ще се осмели да ми препоръча такова недостойно лекарство. Жрецът на злия бог падна на земята и започна да се оправдава, че до в Египет никой не е пил детска кръв, но тъмните сили по такъв начин възвръщали здравето на човека. Поне такова средство се употребявало в Асирия и Финикия. Засрами се, отвърна фараонът. Говориш такива отвратителни неща в двореца на египетските владетели. Не знаеш ли, че финикийците и асирийците са глупави варвари, но у нас и най непросветеният целянин няма да повярва, че невинно пролетата кръв може да бъде полезна за някого. Така рече равният на безсмъртните. Придворните закриха изчервените си от срам лица, а първожрецът на сет си измъкна тихо от стаята. Тогава Херхор, за да спаси гаснещия живот на владетеля, Прибягна до крайно средство и каза на фараона, че в едно от тиванските светилища живее скрито Бероес, най-мъдрият жрец от Вавилон и несравним чудотворец. За Ваше Величество, каза Хархор, той е чущ човек и няма право да дава толкова важни съвети на нашия господар, но позволи, повелителю, да те види, защото съм уверен, че ще намери лекарство за ти и в никакъв случай няма да оскърби твоята севетост с безбожни думи. И тоя път фараонът се поддаде на увещанията на верния си слуга. Повикам по някакъв тайнствен начин, два дни по-късно Бероес пристигна по Нил в Мемфис. Мъдрият халдец дори напрегледа подробно фараона и посъветва. Трябва да се намери в Египет човек, чието молитви достигат до трона на Севишния. И след като той се помоли искрено за здравето на фараона, господарят ще оздравее и ще живее дълги години. Като чутия думи... Фараонът погледна към групата жреци стаята и каза, тук виждам толкова свет и мъже, че ако някой от тях поиска да помисли за мене, аз ще оздравея. И се усмихна незабелязано. Всички сме само хора, намеси се чудотворецът Бероес. И затова душите ни не винаги могат да се издигнат до подножието на предвечния. Но аз ще ти посоча, Ваше Величество, безпогрешен начин да откриеш човека, който се моли наискрено и най-резултатно. Добре. Откри ми той човек, за да стане мой приятел в последния час на живота ми. След благосклонния отговор на господаря, халдейцът поиска стая само с една врата, в която никой не живее. Той нареди същия ден, един час преди зале слънце, негово величество да бъде пренесен там. В определения час четирима най-висши жреци облякоха фараона с нова ленена дреха, прочетоха над него дълга молитва, която решително прогонваше злите сили. И като го настаниха в проста лектика от кедрово дърво, занесуха го в празната стая, където се намираше само една малка масичка. Бероес беше вече там и се молеше, обърнат на изток. Когато жреците излязоха, халдейцът затвори тежката врата на стаята, наметна върху раменете си пурпурен шарф, а на масичката пред фараона сложи черна стъклена топка. В лявата си ръка хвана остра кама от вавилонска стомана, в дясната – жезъл, покрит с таинствени знаци. С него той описава въздуха кръг около себе си и фараона, после зашепна, като се обръщаше подред към четирите страни на света – Амурул, Танеха, Латистен, Рабур, Адонай. Смили се над мен и мълчистити, Отче Небесни, Милостив и Милосърден. Ниспосли върху недостойния си слуга своята свещена благословия и протегни всемогъщата си ръка срещу опоритите и бунтовни духове, за да мога спокойствие да обсъждам твоите свети дела. Той прекъсна и се обърна към фараона. Мерамен Рамзес, първо жрец на Амон, виждаш ли някаква искра в това черно кълбо? Виждам бяла искрица, която, изглежда, се движи като пчела над свят. Мерамен Рамзес, гледай в тая искра и откъсвай очи от нея. Не поглеждай нито надясно, нито наляво, към нищо, което би се появило отстрани, каквото и да е то. И отново зашепна. Бараланенсис, Балдахинсис, в името на могъщите князе Генио, Лахиада е, управители на царството на Ада, призовавам ви по силата на върховната власт, с която съм надарен, заклевам ви и заповядвам. Мерамен Рамзес, какво виждаш? Попита халдеецът, и зад кулата наднича някаква страшна глава. Рижата и кратко коса е настрахнала. Лицето има зелени цвят. Зениците са извърнати надолу и се вижда само бялото на очите. Остата е широко отворена, сякаш иска да кръщи. Това е страхът, каза Беруес и насочи острието на камата над кълбото. Внезапно фараонът се прегъна чак до земята. Стига, извика той. Защо ме мъчиш така? Отроденото ми тяло иска да почине, душата, да отлети в страната на вечната светлина. А вие не само не ми давате да умра, но измисляте нови страдания. Ах, не искам. Какво виждаш? От тавана полека се спускат два крака сякаш на паяк, ужасни, дебели като палми, космати, извити като куки на края. Чувствувам, че над главата ми виси чудовищно голям паяк и ме оплита в мрежа от корабни въжета. Бероес насочи камата си нагоре. Мерамен Рамзес, каза той отново, гледай непрекъснато в искрата и не се оглежди в страни. Ето знака, който издигам във ва ваше присъствие, шепнеше той. Аз, въоръженият с Божия помощ, неустрашим ясновидец, ви призовавам чрез заклинание. Ае, сеарае, ае, сеарае, ае, сеарае в името на всемогъщия и вечно жив Бог. В този момент по лицето на Фарона се появи спокойна усмивка. Струва ми се, каза той, че виждам Египет. Целия Египет. Да, това е Нил, пустинята. Ето тук е Мемфис, там Тива. Наистина той виждаше Египет, целият Египет, но не по-голям от алеята, която минаваше през градината на двореца му. Чудната картина имаше тая особеност, че когато фараонът се взреше повнимателно в някаква точка, тя се разрастваше в местност с почти естествени размери. Слънцето вече залязваше и обливаше земята с златисто светлина. Дневните птици се прибираха да спят. Нощните се будеха в хралупите си. В пустинята виеха хиени и чакали, а сънен лъв протягаше мощно тяло и се готвеше да се впусне в гонитба за плячка. Рибар понил бързо тегляше мрежата, големите кораби спираха край бреговете. Изморен замеделец свалеше от гирани кофата, с която през целия ден бе черпил вода, друг се връщаше бавно с ралото към своята колиба. В градовете бяха запалени светлини, жреци се събираха в храмовете на вечерня. Прахът по пътищата падаше, а скърцащите колелета на колите замлъкваха. От върховете на пилоните се обаждаха тъжни гласове и призоваваха народа за молитва. Миг по късно фараонът забеляза очуден нещо като орляк сребристи птици, които се рееха над земята. Те излитаха от храмовете, дворците, улиците, работилниците, от корабите по нил, от селските хижи, дори от каменните кариери. Отначало всяко от тях политваше нагоре като стрела но внезапно срещаше под небето друга сребриста птица, която и кратко препречваше пътя, сблъскаха се с сесила и двете падаха мъртви на земята. Това бяха противоречивите човешки молитви, които си пречеха взаимно и не можеха да стигнат до трона на предвечния. Фараонът напрегна слух. Отначало до него долиташе само шумоленето на крилата, но скоро взе да различава и отделните фрази. Той чуваше болен, който се молеше да оздравее, а в същото време лекарят просеше пациентът му да боледува колкото е възможно по-дълго. Стопанин молеше Амон да бди над неговия хамбар и обор. Крадец протягаше ръце към небето и молеше да му помогна да извежда без пречка кравите от чуждия обор и да пълни чувалите си с чуждо зърно. Техните молитви се разбиваха една от друга, както камъни, хвърлени с прашка. Пътник в пустинята падаше върху пясъка и молеше за северен вятър, който би му донесъл капка вода. Мореплавател удряше чело в борда за да задухат седмицата източни ветрове. Земеделец искаше да пресъхнат по-скоро блатата след прилива на нил, беден рибар молеше никога тия блата да не пресъхват. И тия молитви се разбиваха взаимно, без да достигнат до божествените уши на Амон. Най-голяма глъчка цареше над каменните кариери, където оковани във вериги престъпници креха във вода клинове и разбиваха с тях огромни скали. Там групата дневни работници молеха да дойде нощта, та да си легна да спят. Докато събужданите от надзирателите нощни работници се биеха в гърдите и се моляха слънцето никога да не залезе, там търговците, Които скупуваха откъртените и обработени камъни, се моляха да има в каменните кариери колкото може повече престъпници, докато доставчиците на храна лежаха по корем и въздишаха за мор, който да унищожи работниците, защото това щеше да им даде по-големи печалби. Следователно и молитвите на хората от каменните кариери не стигаха до небето. На западната граница фараонът видя две армии, които се готвеха за бой. Двете се намираха сред пясъците и призоваваха Амон да избие неприятеля. Либийците желаеха позор и смърт за египтяните. Египтяните изпращаха проклятия срещу либийците. Молитвите на едните и на другите се сблъскаха като двеята ястреби над земята и паднаха в пустинята. Амон дори не ги видя. Накъдето и да обърнаше изморен поглед, фараонът виждаше все същото. Селените се молеха за почивка и намаляване на данъците. Писарите данъците да се увеличават, а работата да не се свършва никога. Жреците молеха Амон да даде дълъг живот на Рамзес 12 и да унищожи финикийците, които им разваляха паричните сделки. Но марсите призоваваха бога да запази финикийците и да възкачи по-скоро Рамзес 13 на престола, защото той щеше да усмири произвола на жреците. Гладните лъвове, чекали хиени жадуваха за прясна кръв. Елени, сърни и зайци оплашено напускаха обежищата си и мислеха как да запазят жалкия си живот поне още едно денощие, макар опитът да говореше, че и тая нощ двадесетна от тях трябва да загинат, за да не измрат хищниците. И така по целия свят цареше разногласие. Всеки искаше това, което изпълваше с страх други го, всеки молеше за собственото си добро, без да пита дали няма да нанесе зло на ближния си. Затова молитвите им, Макар да се издигаха към небето като сребристи птици, не постигаха целта си. И божественият Амон, когото не стигаше никакъв глас от земята, седеше с подпрени върху коленете ръце и все повече потъваше в съзърцание на собствената си божественост. А светът все по-често се управляваше от сляпата сила и случая. Внезапно чу чуженски глас. Палавнико! Палавчо! Връщай се по-скоро в къщи, немирнико, време за молитва. Сега, сега, отговори детски глас. Владетелят погледна натам и видя бедната колиба на писаря на едно ското стопанство. Под на залязващото слънце ти кратко довършваше бележките си деня. Жена му чукаше с камък пшенични зърна за питки, а пред къщата като младо козле тичаше и скачаше шестгодишно момче, което се смееше неизвестно за какво. Очевидно опиваше го изпълненият с вечерен въздух. Палавнико. «Палавчо!» «Ела да се помолим», повтаряше жената. «Сега!» «Сега!» Но момченцето отново бягаше и се радваше като лудо. Най-сетна майката, като видя, че слънцето вече потъва в пясъците на пустинята, остави камъка, излезе на двора и хвана растичалото се като жребче момче. То се съпротивляваше, но накрай се подчини на силата. Майката го завлече в къщи. Настани го бързо на пода и го придържаше с ръка, да ни кратко избяга отново. Не се върти, каза тя, а подгъни крака и стой мирно, събери ръце за молитва и ги вдигни нагоре. Ах ти, лошо дете! Момчето знаеше, че вече няма да се отърве от молитвата и за да може да се измъкне по-скоро на двора. Повдигна на Божно очи и ръце към небето и стъна креслив глас заговори за дъхано. Благодаря ти, добри Боже Амон, че запази днес баща ми от нещастие а на мама да даде пшеница за питки. Какво още? Че си сътворил небето и земята и си кратко изпратил Нил, който ни носи хляб. И какво още? Аха, сетих се. Благодаря ти още, че навън е толкова хубаво, че растат светя, пеят птички и че пълмата ражда сладки форми. За тия хубави неща, с които си ни надарил, нека така те та обичат всички, както те обичам аз, и да те славят по-добра от мене, защото аз съм още малък и не съм учили на мъдрост. Ех, стига вече, лошо дете! измърмори писарят, наведен над своите бележки. Лошо дете! Колко небрежно изразяваш почита си към Амон, но фараонът видя съвсем друго нещо във вълшебното кълбо. Молитвата на разлудувалия се мълчуган, подобно на лъстовица, се стрелна към небето и като пляскаше с криле, издигаше се все по-високо и по-високо. До самия трон, на който вековечният амон с подпрени на коленете ръце бе потънал в съзърцание на собственото си всему гъщество. После се издигна още по-високо, до главата на божеството, и му запя стънкото детско гласче. А за тия добри неща, с които си ни надарил, нека така те та обичат всички, както те обичам аз. При тия думи потъналият самосъзърцание Бог отвори очи и от тях падна върху света лъч щастие. От небето до земята за цари безпределна тишина. Престана всякаква болка, всякакъв страх, всяка неправда. Свистещият камък увисна във въздуха, лъвът се спря скока си върху сърната, вдигнатата тояга не падна върху плещите на роба. Бълният забрави страданието си, объркалият се в пустинята забрави глада, а затворникът веригите. Отих на бурята, спря морската вълна, готова да потопи кораба. И по цялата земя настана такова спокойствие, че слънцето, което се беше скрило под хоризонта, отново повдигна лъчезарна глава. Фараонът се упомни. Той видя пред себе си малката масичка, върху нея черното кълбо, а отстрани халдееца Бероес. Мерамен Рамзес, попита жрецът. Намери ли човека, чието молитви могат да достигнат до подножието на предвечния? Да, отвърна фараонът. Княз ли е той, боец? Пророк или пък само обикновен постинник? Не, това е малко, шестгодишно момче, което не молеше Амон за нищо, но му благодареше за всичко. А знаеш ли, къде живее то? Попита халдеецът. Зная, но не искам да крада за себе си силата на неговите молитви. Светът, Бероес, е истински грамаден вир, в който хората се въртят като песечинки, блъскани от нещастието. А това дете с молитвата си дава на хората онова което аз не мога да им дам, кратък миг забрава и спокойствие. Забрава и спокойствие, разбираш ли, халдеецо? Беруес мълчеше. 24 глава Към изграв слънце на 21 хатор флагера при Содовите езера пристигна от Мемфи заповед, според която три полка трябваше да се отправят за Либия и да останат там като гарнизони в градовете, а другата египетска армия и престолонаследникът да се приберат в къщи. Войската приветствува с радостни възгласи това нареждане, Няколкодневното пребиваване в пустинята беше почнало вече да и кратко дотяга. Въпреки подвоза на доставки от Египет и от покора на Либия храната не беше достатъчна, водата в набързо изкопаните кладенци се изчерпи, слънчевият пек обгаряше телата, а червеникавият пясък дразнаше дробовете и очите. Войниците почнаха да боледуват от дизентерия и озлокачествено възпаление на клепачите. Рамзес заповяда да се вдигне лагерът. Той изпрати в Либия три полка чисти египтяни, като поръча на войниците да се отнасят добре с жителите и никога да не се движат по единично. После остави незначителни войскови части в укреплението и стъкларниците, а главната армия насочи към Мемфис. Въпреки страшния пек в 9 часа сутринта двете войски бяха вече на път, едната на север, другата на юг. Тогава до престолонаследника се приближи Свети Ементезуфис и Моказа. Добре ще бъде, ако ваше височество пристигне по рано в Мемфис. На половината път ще ви чакат отпочинали коне. Значи, баща ми е тежко болен, извика Рамзес. Жрецът наведе глава. Князът предаде на Ементезуфи с върховното командуване, като го помоли да не изменя с нищо издадените вече разпореждания, без да се посъветва със светските военачалници. А сам той взе пентуар. Тутмозис и 20 азиатски конници измежду най-добрите и препуснаха в тръс към Мемфис. За пет часа изминаха половината път и както беше казал Ементезофис, намериха там отпочинали коне и нов военен отред. Азиатците останаха тук, а князът с двамата си другари и новата свита продължиха пътя си след кратка почивка. Горко ми! Оплакваше се елегантният Тутмозис. Не стига, че от пет дни не съм се къпал и не знае какво е розово масло но трябва да направя и два бързи прехода в един ден. Уверен съм, че когато стигнем, никоя танцорка няма да ме погледне. Ти да не си по-добър от нас? Попита князът. Послаб съм. Въздъхнат от Мозис. Вие, княже, сте привикнали създата като хиксус, а пентуер би могъл да пътува дори върху нажежен меч. Но аз съм с толкова деликатен организъм. На зале слънце пътниците се изкачиха на някакъв висок хълм, Откъдето пред тях се на обикновена картина. Далече напред се виждаше зелената долина на Египет, а на тоя фон като редица червени пламъци светеха триъгълните пирамиди. Малко понадясно от пирамидите, нажежени като фогън, горяха върховете на пилоните на Мемфис, цял обвид в синкава мъгла. «Да вървим, да вървим!» – настояваше Рамзес. След малко червената пустиня отново ги обгради и отново засвети на низът пирамиди докато всичко не се разтопи в бледия здрач. Когато настъпи нощта, пътниците стигнаха в просторната страна на мъртвите, която се простираше върху площ от няколко десетки върсти по лявата страна на реката. Тук през запохата на Древното царство египтяните бяха погребвали за вечни времена. Фараоните, в огромни пирамиди, князете и сановниците, в по-малки пирамиди, обикновените хора, в глинени колиби. На това място почиваха милиони мумии не само на хора, но и на кучета, котки. Птици, една дума, на всички твари, които са били свидни на човека при живе. По времето на Рамзес гробището за фараоните и големците беше пренесено в тива, а при пирамидите погребваха само селените и работниците от най-близките околности. Между пръснатите наоколо гробове князът и свитата му срещнаха група хора, които се движеха като сенки. «Кои сте вие?» Попита командирът Нескорта. «Бедни слуги на фараона, връщаме се от нашите мъртъвци!» Занесохме и малко рози, пиво и питки. Или сте влизали и в чужди гробове? О, богове! Извика един от групата. Нима можем да извършим подобно светотатство? Само разпуснатите тиванци да им изсъхнат ръцете. Безпокоят мъртвите, за да пропият после покръчмите имуществото им. Какво означават уния огньове там, на север? Намеси се князът. Изглежда, че идваш отдалеко. Господарю, щом не знаеш. Утре през ни се връща заедно с победоносната войска. Велик Вожд, с едно сражение покори жалките либийци. Затова цялото население на Мемфис е излязло да го посрещне тържествено. 30 хиляди души. Ех, че вика не ще падне. Сега разбирам, прошепна князът на Пентуер. Светия Ментезофис ме изпрати напред за да не в триумфалния поход. Но нека бъде така за сега. Конете бяха изморени и трябваше да се отдъхнат. Затова князът прати няколко конници да наймат лодки, а останалата част от свитата спря под горичката от палми, които растяха между групата пирамиди и сефинкса. Тая група представляваше северният край на неизмеримо гробище. Върху площ от около един квадратен километр, обрасла по онова време с пустинна растителност, са наблъскани множество гробове и малки пирамиди, над които се издигат трите най-големи пирамиди – на Хеопс, Хефрен и Емикеринус, както и Сефинксът. Тия гигантски постройки са отдалечени една от друга само на няколко стотин крачки. Трите пирамиди се издигат в една редица от северо-исток към юго-запад, а на изток от тая линия, най-близко до Нил, се е проснал Сефинксът, в чието подножие се намира подземното светилище на хор. Пирамидите – Особено хилпсовата, като дело на човешкия труд, очудват със своите размери. Тя представлява остър каменен хълм, висок 35 етажа, 137 метра, издигнат върху квадратна основа. Всяка страна, на която има около 350 крачки, 227 метра, дължина. Пирамидата заема 55 декара повърхност, а четирите и кратко триъгълни стени биха могли да покрият около 75 декара площ. Застроежената я пирамида са употребени толкова много камъни, че с тях би могло да се изгради стена, по високо от човешки ръст, дебела половин метър и дълга 2500 км. Когато княжеската свита се разположи под древните дървета, няколко войници отидоха да потърсят вода, други звадиха сухари, а Тутмози се тръщна на земята и заспа. Князът и Пентуер се разхождаха и разговаряха помежду си. Нощта беше доста светла. Та можеше да се видят от едната страна грамадните силуети на пирамидите, от другата фигурата на Сефинкса, който в сравнение с тях изглеждаше малък. Четвърти път съм вече тук, каза престолонаследникът, и винаги сърцето ми се изпълва с възхищение и жал. Когато бях ученик във Висшето училище, мислех, че като стъки на престола, ще издигна нещо по-величествено от пирамидата на Хелпс. Но днес ми се ще да се смея на своята дързост, като си помисля, че при строежа на гробницата си Великият фараон е платил 1600 таланта само за Зеленчук за работниците. Откъде бих взел аз 1600 таланта, пък дори и хора? Не завиждай, господарю, на Хеопс, отвърна жрецът. Други фараони са оставили по добри дела след себе си, езера, канали, пътища, храмове и училища. Но ниматия тия неща могат да се сравнят с пирамидите? Разбира се, че не. Отговори бързо жрецът. В моите очи и в очите на целия народ всяка пирамида е велико престъпление, а най-голямото – Хеопсовата. Ти преувеличаваш, прекъсна го князът. Съвсем не. Тази своя голяма гробница фараонът е строил в продължение на 30 години, през които 100 000 души са работили по 3 месеца всяка година. А каква е ползата от тая работа? Кого е нахранила тя, Кога е излекувала, облякла? Но за това пък всяка година, докато траял строежът, са загивали от 10 до 20 хиляди души. С други думи, гробницата на Хеопс е погълнала половин милион трупа. А колко кръв, сълзи, болки, кой ще ги пресметне, за това не се чуди, господарю, че египетският селянин до ден днешен гледа със страх на запад, където над хоризонта се червенеят или черният триъгълните фигури на пирамидите. Това са свидетелства за неговите мъки и безплоден труд. И като си помисли човек, че така ще бъде винаги, докато не се разсипят в прахтия доказателства на човешкото щастие. Но кога ще стане това? От 3000 години те ни плашат с гледката си, а стените им са още гладки и грамадните надписи все още четливи. Оная нощ в пустинята ти говореше другое, че обади се князът. Тогава не ги виждах пред себе си. Но когато са пред очите ми, както сега, Обкръжават ме плачещите души на изтързаните селени, шепнат: Гледай какво направиха с нас. А нашите кости усещаха болки и нашите сърца копнееха за почивка. Рамзес беше неприятно засегнат от това избухване. Моят свещен баща, каза той след малко, ми представи иначе тия неща. Когато преди пет години бяхме тук, Божественият Господар ми разказа следната история. През времето на фараон Тутмос Ай пристигнали етиопски пратеници да преговарят за размера на данъка, който плащали. Горд народ били те. Говорили, че една загубена война не значи още нищо, че при следващата съдбата може да се усмихне на тях, и в продължение на няколко месеца се пазарили за данъка. В желанието си да ги вразуми с добро на празно, мъдрият фараон им показвал нашите пътища и канали. Отговаряли му, че в тяхната страна имат достатъчно и навсякъде вода. Без да им струва нещо. Напразно им откривали съкровищата на храмовете. Говорили, че земята им крие много повече злато и скъпоценности, отколкото има в целия Египет. Напразно фараонът правил учения пред тях с виската си. Твърдели, че етиопците са несравнимо повече, отколкото войниците на негово величество. Тогава фараонът ги докарал на това място, където стоим сега, и им показал пирамидите. Етиопските пратеници ги обиколили, Прочели надписите и на другия ден подписали договора така, както бил поискан от тях. Понеже не можах да разбера и история, продължи Рамзес, свещеният ми баща я е обясни. Сине, каза ми той, тия пирамиди са вековечно доказателство за свръхчовешката мощ на Египет. Ако някакъв човек поиска да издигне пирамида, той би струпал малък куп камъни, а след няколко часа би зарязал работата си и ще се запита защо му е тя. 10 100 Хиляда души биха натрупали малко повече камъни, биха ги насипали в безпорядък и също биха ги изоставили след няколко дни. Пай защо има е тази работа? Но когато египетският фараон, когато египетската държава намисли да натрупа куп камъни, събира хиляди хора и строи дори в продължение на няколко десетки години докато работата се свърши. Не е важно дали пирамидите са били необходими. Важното е, че веднъж изразена волята на фараона бива изпълнена. Така е. Пентуер, пирамидата не е гроб на Хеопс, а волята на Хеопс. Воля, която има толкова изпълнители, колкото не притежава нито един цар на света, и такъв ред и настойчивост при работата, каквито са присъщи само на боговете. Още в училище ме учаха, че човешката воля е голяма сила, най-голямата сила по слънцето. А пък човешката воля може да повдигне едва един камък. От тук виждате колко велика е волята на фараона. Който е издигнал планина от камъни само защото така му се харесало, защото така е искал или дори без всякаква цел. Нимай ти, господарю, би искал по такъв начин да докаже своята мощ? Попита на очаквано Пентуер. Не, отвърна престолонаследникът без колебание. Щом фараоните са показали веднъж силата си, те могат да бъдат вече милостиви. Освен ако някой би се опитал да се съпротивлява на техните заповеди. А е младеше едва на 23 години, каза си разтревоженият жрец. Свърнаха към реката и известно време вървяха мълчаливи. «Легни си, господарю», каза жрецът, «поспи». Немалко път изминахме днес. «Нима мога да заспя?» Отвърна князът. Тома обкръжава множеството селени, които според тебе са загинали при строежа на пирамидите, сякаш без пирамиди щяха да живеят вечно. пък мисля за моя свещен баща, който може би догаря в този момент. Селените страдали. Селените проливали кръвта си. Кой ще ми докаже, че моят божествен баща не се измъчва повече на скъпоценното си легло, отколкото твоите селени, които са носили на горещени камъни? Селените! Винаги селените! За тебе, жрецо, само той заслужава съжаление, когато ядат възшките. Цяла редица фараони са влезли в гроба. Някои са свършвали в болки, някои са бивали убити. Но ти не мисли за тях, само за селените, които имат тая заслуга, че са раждали други селени, че са черпили кал от нил или са пъхали в устата на кравите си ечемични топки. А баща ми? Аз? Нима не убиха си нами и жена от моя дом? Нимата и фунът в пустинята беше милостив към мен или костите не ме болят след дългото пътуване? Нима камъните на либийските прашници не свистяха на главата ми? Да не би да имам някакъв договор с болестта, с болките или със смъртта, тате да бъдат към мене по-благосклонни, отколкото към твоя селянин. Погледни там. Азиатците спят и гърдите им дишат спокойно, но на мен, техния Господар, сърцето ми е изпълнено с грижи от вчерашния и с тревоги за утрешния ден. Попитай стогодишния селянин дали през целия си живот те изпитал толкова горчивини. Колкото аз през тия няколко месеца, докато властвувах като наместник и главнокомандуващ, бавно дълбочината на нощта пред тях изплуваше чудновата сянка. Беше постройка, дълга 15 крачки, висока триетажа, а отстрани имаше нещо като пететажна кула с необикновена форма. Ето и се Финкса, каза раздразнен князът. Чисто жреческа работа. Колкото пъти съм го виждал, и денем, и нощем... Винаги ме мъчил въпросът, какво е това и за какво е? Пирамидите, разбирам. Могъщият фараон е искал да покаже своята сила, а може би, и това е поразумно, е искал да си осигури спокойствие във вечния живот, което да не наруши никой враг или крадец. Но то е сфинкс. Очевидно това е нашето свещено жреческо съсловие, има много голяма и мъдра глава и лъвски ногти под нея. Отвратителна статуя, изпълнена с двусмислие, която сяка се гордее с това, че пред нея изглеждаме като скакалци. Нито човек, нито животно, нито скала. Какво е тя? Какво значение има? Или тая нейна усмивка? Възхищаваш се от вечността на пирамидите, тя се усмихва. Отиваш да поговориш с гробовете, тя пак се усмихва. Раззеленеят ли се полетата на Египет, или тифон развихри огнените си жребци, Ропли потърси свобода в пустинята. Или Рамзес Велики кара пред себе си победени народи, тя за всички има все една и съща мъртва усмивка. Деветнайсет династии преминаха като сенки, но тя се усмихвала и би се усмихвала дори ако не лисъхне, а Египет изчезне под пясъците. Не е ли това чудовище още по-страшно, защото има добродушно човешко лице? Самата тая вечна статуя никога не е почувствувала жалост към нищожеството на света, изпълнен с толкова горест. Не си ли спомняш, господарю? Лицата на боговете, на Меси Сепентуер, или не си ли видял момиите? Всички безсмъртни гледат със същото спокойствие на преходните неща. Дори човекът, когато вече сам е отминал, понякога боговете чуват нашите молби. продължи като че ли на себе си князът, но статуята от нищо не се трогва. Тя няма никаква милост, а се подиграва и всява ужас. Ако знаех... Че в устата и кратко се крие предсказание за моето бъдеще или съвет как да издигна държавата, пак не бих посмял да запитам. Струва ми се, че бих чул нещо страшно, изказано с безмилостно спокойствие. Ето какво е това творение и същевременно образ на жреците. По-лошо от човек, защото има лъвско тяло, по от животно, защото има човешка глава, по-лошо от скала, защото в него се крие непонятен живот. В този момент до тях долетяха глухи, стенещи гласове, чийто източник не можеше да се определи. Сефинксът ли пее? Попита очудено князът. Това е от подземието на храма, отвърна жрецът. Но защо се молят по това време? Кажи по-добре, защо изобщо се молят, когато никой не ги чува. Пентуер се ориентира бързо и тръгна нататък, откъдето долиташе песента. Князът намери някакъв камък и седна изморен. Той разпери ръце, Наведе глава назад и се загледа в огромното лице на сефинкса. Въпреки, че не беше светло, ясно се виждаха свръхчовешките черти, на които тък му тъмнината придаваше характер и живот. А князът, колкото по-дълго гледаше това лице, толкова по-силно чувствуваше, че е бил предобеден и антипатията му към него е основателна. Лицето на сефинкса не изразяваше жестокост, а поскоро примирение. В усмивката му нямаше сарказъм, а меланхолия. Той не издавателствуваше над човешката бедност и нищожество. Поскоро не ги виждаше. Неговите изразителни очи гледаха някъде от високо отвътнил, към страни, които за нормалния човешки поглед чезнаха зад хоризонта. Дали следеше обезпокоителното нарастване на сирийската монархия или досадната суетня на финикийците, или раждането на Гърция, или пък може би бъдещите събития, които се подготвяха край Йордан? Кой би отгатнал. Князът беше сигурен в едно. Че той гледа, мисли и очаква нещо със спокойна усмивка, достойна за свръхестествено същество. Струваше му се още, че когато това нещо се появи на хоризонта, Сефингсът ще стане и ще тръгне да го посрещне. Какво ще бъде това и кога ще стане? Тайна, чието значение се рисуваше ясно върху лицето на вечния. Но то трябва да стане внезапно, щом Сефингсът векове наред нито за миг не е притворил очи, а гледа, се гледа. В това време пентуер намери прозореца, през който от подземието се разнасяше тъжната жреческа песен. Хорай, стани, лъчезарен като изида, както се издига сеоти сутрин на небосклона, в началото на всяка година. Хор втори. към момра ми беше отдясно и отляво. Сам той ми даде в ръцете владичеството на целия свят и помогна да победя неприятелите си. Хорай, ти беше още млад, носеше сплетени коси. Но в Египет не ставаше нищо без твоя заповед и под никоя сграда не се слагаше край Агален камък, без да присъствуваш. Хор втори Дойдох при тебе, господарю на боговете, велики Боже, владетелю на слънцето. Тум ми обещава, че ще се появи слънцето и аз ще приличам на него, а Нил, че ще достигна до трона на Озирис и ще го притежавам навеки. Хор ай, ти се върна спокойствието, уважаван от боговете, владетелю на двата свята, Рамерамен Рамзес. Обещавам ти вечно владичество, царете ще дойдат при тебе и ще ти се поклонят. Хор втори О, ти, ти, Озирис Рамзес Вечно жив син на небето, роден от богинята Нут. Нека майка ти те обкръжи стайната на небето и ти позволи да станеш бог. О, ти, ти, Озирис Ръмзес. Едно Значи, свещеният владетел е вече умрял, каза си Пентуер. После се отдалечи от прозореца и тръгна към мястото където седеше престоло наследникът, потънал в мечти. Жрецът коленичи пред него, падна ничком и извика. Бъди поздравен, фараоне, владетелю на света. Какво говориш? Извика князът и скочи. Дано единственият и всемогъщ Бог излее върху тебе мъдрост и сила, а върху народът и щастие. Стани, Пентуер. Значи, аз, значи, аз. Внезапно той хвана жреца за ръка и го обърна към сефинкса. Погледни го, каза Рамзес. Но нито в лицето, нито стойката на колуса беше настъпила някаква промяна. Един фараон бе прекрачил границата на вечността, други изгряваше като слънце, но каменното лице на бога или на чудовището се оставаше все същото. Но устата, добродушна усмивка към земните сили слава, в погледа, очакване на нещатскио, което предстои да дойде, но не се знае кога. Скоро двамата войници се върнаха от реката и съобщиха че ще бъдат готови. Пентуер отида между палмите и извика. «Станете!» «Станете!» Зорките азиатци веднага скочиха и се заловиха да оседлават конете. Стана и Тотмозис, като започна силно да се прозява. «Бъра!» Измърмори той. «Колко студено!» Сънят е хубаво нещо. Подремнах си малко и вече мога да пътувам чак до края на света, но стига да не е за содовите езера бъра ръра. Забравих вече вкус на виното и струва ми се, че ръцете ми почват да обрастват с косми като начакал. А до двореца имаме още около 2 часа. Щастливи са селените, спят си, бездалниците, един до друг чак до това време, не се нуждаят от къпане и никой не отива на работа, докато жена му не го нахрани чемична каша. А аз, знатен господар, трябва като крадец да скитам нощта ми с пустинята, без да имам в устата си капка вода. Конете бяха готови и Рамзес въседна своя. Тогава Пентуер се приближи, улови жребеца на владетеля за юздите и го поведе, като тръгна сам пеш. Какво значи това? Попита Смайант от Мозис. Но веднага се упомни, притече се и хвана от другата страна юздите на Рамзесовия кон. Така вървяха всички, мълчаливи, очудени от държането на жреца, но чувствуваха, че се беше случило нещо важно. След няколко стотин крачки пустинята изведнъж се свърши, а пред пътниците се просна дълъг път между ниви. Въседнете конете, каза Рамзес, трябва да побързаме. Негово величество заповяда да въседнем конете. Извика Пентуер. Присъствуващите се втрещиха. Но Тутмози са окопити бързо, сложи ръка на меча си и викна. Да живее вечно се могъщият и милостив наш вожд, фараон Рамзес. Да живее вечно! Изреваха азиаците и раздрънкаха оръжие. Благодаря ви, мои верни войници, отвърна владетелят. Миг по късно отредът конници летеше към реката. Едно надгробни надписи. Б.А. Трета книга. Първа глава. Дали пророците от подземното светилище на Сефинкса бяха видели новия владетел на Египет, когато беше спрял за отдих до пирамидите? Или бяха съобщили в двореца и по какъв начин бяха направили това, не беше известно. Но когато Рамзес се приближаваше към брега на реката, откъдето щеше да премине през Нил, негово достоинство първо жрецът Херхор заповяда да събудят дворцовата прислуга. А когато господарят се прехвърляше през реката, всички жреци, военачалници и цивилни сановници вече се бяха струпали в голямата зала. Точно при изгръв слънце Рамзес 13 влезе начало на малката си свита в двора на двореца, където прислугата падна ничком пред него. А гвардията взе оръжие за почест при звуците на тръби и барабани. След като поздрави войската, негово величество се отправи в банята, където си скъпа в силно благоухаеща вода. После позволи да му срещат божествената коса. Но когато фризурът най-покорно попита дали ще заповяда да избръснат главата и брадата му, владетелят отвърна. Няма нужда. Не съм жрец, а войник. За миг тия думи стигнаха до залата за аудиенции. В продължение на един час обиколиха двореца. Към се разнесуха из целия Мемфис, а над вечер бяха известни във всички светилища на държавата. Оттамия е на хор и събнехетъм на север до сулно и пиляк на юг. При тая вест на ну марсите, благородниците, войската, народът и чужденците полудяха от радост, но свещеното жреческо съсловие започна още по-усърдно да съблюдава траура за умрелия фараон. Когато излезе от банята, негово величество облече къса войнишка риза на черни и жълти ивици а върху нея – златен наградник, обо сандали, завързани с рамъчета, а на главата си сложи плитък шлем с заострен връх. После препаса с туманения асирийски меч и заобиколен от голяма свита генерали, влезе шумно в залата за аудиенции. Там го посрещна първожрецът Херхор, редом с когато вървяха светите първожреци Сем, Мефрес и няколко други, а зад тях – върховните съдии на Мемфис и Тива, петнадесети на номарси на най-близките области. Главният ковчежник, както и управителите на житниците, на стопанствата за развъждане на добитък, на гардероба, на рубите, на хранилището на среброто и златото и много други съновници. Херхур се наведа пред Рамзес и каза развълнуван. Господарю, вечно живият ти баща пожела да отиде при боговете, където вкусва от вечното щастие. На тебе се пада задължението да се грижиш за съдбата на осиротялата държава. И така. Бъди поздравен, господарю и повелителю на света. Да живее вечно негово величество фараон Хамсаме Мерамен се с нетърхоган. Присъствуващите повториха с ентузиазъм, е възглас. Очакваше се, че новият владетел ще прояви известно вълнение или обърканост. Заобщо очудвана обаче, той само смръщи вежди и отвърна. Съгласно волята на свещения ми баща и законите на Египет поемам властта и ще упражнявам за слава на държавата и щастие на народа. Внезапно владетелят се обърна към Херхор и като го загледа пронизващо в очите, попита. Върху короната на ваше достоинство виждам златна змия. Защо носиш символа на фараоновата власт? В залата настана гробна тишина. И най-дръският човек в Египет никога не би могъл да допусне, че младият фараон ще започне управлението си с подобен въпрос, отправен към най-могъщата личност в държавата. Може би по-могъща от умрелия фараон. Но зад младия владетел стояха петнадесети на военачалници. На двора блестяха бронзовите гвардейски полкове, а през Нил вече се прехвърляше армията от Содовите езера, опоена от триумфа, влюбена във вожда си. Могъщият Херхор побледня като восък и не можеше да издаде никакъв звук от свитото си гърло. Питам ваше достоинство, спокойно повтори фараонът, с какво право върху короната ти се намира царската змия? Това е корона на твоя дядо, светия Менхотеп, отвърна тихо хархор. Върховният съвет ми поръча да слагам при важни случаи. Моят свещен дядо, каза фараонът, беше баща на царица и по специално благоволение бе получил право да украсява короната си Сорълс. Но доколкото ми е известно... Неговото тържествено облекло се намира върху реликвите в светилището на Амон. Херхор вече се опомни. Благоволи да си припомниш, Ваше величество, че в продължение на цяло деннонощния Египет беше беззаконен владетел. В това време някой трябваше да буди и слага за съмбок Озирис, да благославя народа и да принася жертви пред царствените предеди. Върховният съвет ми нареди да облека през това тежко време тия свещени реликви, Та управлението на държавата и службата на боговете да не закъсняват. Но от момента, когато имаме вече върховен и могъщ владетел, аз свалям тия чудотворни реликви. Като каза това, Херхор свали от главата си короната, украсена с Уреус, я предаде на първожреца Мефрес. Суровото лице на фараона се проясни и той се отправи към трона си. Внезапно свети Мефрес се изправи пред него и като се наведе до земи, каза: Благоволи, свещени господарю, да изслушаш най-покорната ми молба. Но когато се изправи и продължи да говори, Нямаше никаква покорност нито в гласа, нито в очите му. Ето думите на Върховния съвет на всички първожреци. Кажи, отвърна фараонът. Известно ви е, Ваше Величество, продължи фрес. че фараон, който не получи посвещение в първожречесък достоинство, не може да принася най-вишите жертви, нито да облича и да съблича чудотворния озирис. Разбирам, пресече го владетелят. Аз съм фараон който не притежава първожреча достоинство. Поради тая причина, продължи да говори Мефрес, Върховният съвет моли покорно Ваше Величество да определите първожрец, който би могъл да ви замества при изпълнение на религиозните обреди. Като слушаха тея решителна реч, първожреците и цивилните сановници трапереха и се въртяха, сякаш се намираха върху нажежени камъни, а военачалниците уж случайно нагласяваха мечовете си. Но свети фрес ги изгледа с нескривано презрение и отново в пистоден поглед в лицето на фараона. Ала господарят на света и този път не се смути. Добре, че ваше достоинство ми напомни за това важно задължение, отвърна той. Военните занятия и държавните работи не ще ми дадат възможност да се занимавам с обредите на нашата света религия и за тях ще трябва да се определя заместник. Като каза това, владетелят плъзна поглед по събраните. От лявата страна на Херхур стоеше свети Сем, фараонът се вгледа в добродушното му и честно лице и внезапно попита. Кой и какъв си ти, ваше достоинство? Наричам се Сем и съм първо жрец на светилището на Птах в Пибаст. Ти ще бъдеш мой заместник в религиозните работи, каза фараонът, като го посочи с пръст. Между събраните премина шепот на възхищение. Дори след най-дълги размишления и съвещания мъчно би могло да се избере по жрец за тая висока служба. Но Херхор побледни още повече, а Мефрес стисна сините си устни и притвори очи. Миг по късно новият фараон седна на трона, за крака на който служеха изрязаните фигури на князете и царете на деветте народа. Тутък си Херхор поднесе на владетеля върху златен поднос бяла и червена корона, обвита със златна змия. Фараонът сложи мълчаливо на главата си, а присъствуващите паднаха ничком на земята. Това още не беше тържествената коронация а само поемането на властта. Жреците кадиха фараона и изпяха хим към Озирис с молба да излее върху него всяка благодат. След това цивилните и военните сановници бяха допуснати да целунат най-долното стъпало на трона. После владетелят взе златна лъжица и като повтаряше молитвите, които свети Сем произнасяше на глас, изгори благовония пред статуите на боговете, наредени от двете страни на царския му престол. Какво трябва да направя сега? Попита владетелят. Да се покажете на народа, отвърна Херхор. По мраморни стъпала, през широко отворената по на врата, Негово величество излезе на терасата и като вдигна ръце, обърна се последователно към четирите страни на света. Затръбиха тръби, а повърховете на пилоните се развяха знамена. Който се намираше на полето, на двора или на улицата, падаше мичком, тоягата, вдигната над гърба на животното или на роба, се отпускаше. Без да нанесе удар, а всички престъпници, осъдени тоя ден, бяха помилвани. Като слизаше от терасата, владетелят попита. «Имам ли още нещо друго да правя? Сега, Ваше Величество, Ви очаква трапеза, а после държавните работи, обади се Херхор. Значи, мога да си почина», каза фараонът. «Къде е тялото на свещения ми, баща? Предадено е за балсамиране», прошепна Херхор. Очите на фараона се напълниха със сълзи, а устните му трепнаха. Но той се овладя и се загледа мълчаливо в земята. Непристойно беше слугите му да видят вълнението на такъв могъщ владетел. В желанието си да отвлече вниманието на господаря към друго хархор се обади. Ще благоволите ли, Ваше Величество, да приемете почитанията от страна на царицата майка? Аз? Аз ли да приема почитанията на майка си? Каза фараонът с подавен глас. А в желанието си непременно да се успокои, добави с принудена усмивка. Ваше достоинство е забравил какво каза мъдреца Теней. Може би Свети Сем ще ни повтори тия прекрасни думи за майката. Помни, процитира Сем, че тя те е родила и те е откърмила. Говори по-нататък. Говори, настоя господарят, като се мъчеше да се овладее. Ако забравиш това, тя ще вдигне ръцете си към Бога и той ще чуе нейното оплакване. Дългота е носила под сърцето си като тежко бреме и те е родила след изтичането на месеците. После те е носила на гръб и три години е слагала градта си в твоята уста. И така те е отгледала, без да се отвръщава от твоите нечистоти. А когато си отишъл на училище и си почнал да се учиш на писмо, тя всеки ден е идвала при твоя учител и му е носила хляб и пиво от своя дом. Едно. Фараонът въздъхна дълбоко и каза поспокойно. Виждате сега, че не подобава майка ми да дойде при мене. По-добре аз да отида при нея. И той премина през редица зали, покрити с мрамор, алабастери дърво, боядисани с ярки бои, позлатени и извезани с ръзба, последвано от грамадната си свита. Но когато се приближи до предверието на майка си, даде знак да го ставят сам. После мина през предверието, преддверието, се за миг пред вратата, почука и влезе тихо. Стаята с голи стени, в която вместо мебели имаше в знак на траор само едно ниско ложе, а до него нащърбена кана с вода, Седеше върху камък майката на фараона, царица Никторис. Тя беше облечена във ласеница и беше боса. Челото й кратко беше намазано скал от Нил, а разбърканата и кратко коса, посипана с пепел. Като видя Рамзес, достопочтената царица се наведе, за да падне в краката му, но сината грабна в обятията си и каза с плач. Ако ти, майко, се наведеш пред мене до земята, тогава аз ще трябва сигурно да сляза пред теб под земята. Царицата притули главата му до гърдите си. Избърса сълзите си с ръкава на своята власеница, а после вдигна ръце и зашепна: Дано всички богове! Дано духът на баща ти и на дядо ти те обградят със своето покровителство и благословия. О, Изида, никога не скъпях жертвите си към Тебе, но днес Ти принасям най-голямата. Предавам Ти милия си син. Нека Той, Мой царски син, стане неразделно Твой син а славата и могъществото му да умножат твоето божествено достояние. Фараонът прегърна и целуна многократно царицата, после настани на дивана, а сам седна на камъка. Остави ли баща ми някакви заповеди? Попита той. Помоли само да го помниш, а на Върховния съвет каза следните думи. Оставям ви наследник, който е лъв и орел в едно лице, слушайте го и той ще издигне Египет до небивало могъщество. Мислиш ли, че жреците ще ме слушат? Помни, каза майката, че емблемата на фараона е змия. А змията означава благоразумие, което умее да мълчи и неизвестно кога хап е смъртоносно. Ако вземеш времето за съюзник, ще победиш всичко. Херхор е страшно дързък. Днес се усмели да си сложи короната на светия Менхотеп. Разбира се, му заповядах да смъкне и ще го отстраня от управлението. Него и няколко члена на Върховния съвет. Царицата поклати глава. Египет е твой, каза тя, а боговете са те надарили с голяма мъдрост. Ако не беше така, щях да се боя страшно от разправията ти с Херхор. Аз не се карам с него. Аз го прогонвам. Египет е твой, повтори майката, но мене ме е страх от борбата ти с жреците. Вярно е, че прекалено мекият ти баща направи тия хора дръски, но ти не бива със тругоста си да ги довеждаш до отчаяние. Освен това помисли с какво ще замениш техните съвети. Те знаят всичко, което е било, което и ще бъде на земята и на небето. Те виждат най-скритите човешки мисли и направляват сърцата, както вятърът листата. Без тях ти не само няма да знаеш какво става в Тири Невия, но дори в Мемфис и Тива. Аз не отблъсквам мъдростта, но искам тя да ми служи, отвърна фараонът. Знам, че разумът им е голям, но той трябва да бъде контролиран, за да не мами и ръководен, за да не опропастява държавата. Сама кажи, майко, какво направиха те от Египет в продължение на 30 години? Народът бедствува или се бунтува, армията ни е малка, съкровището празно, а в това време на няколко месеца път от наса Сирия расте като тесто, което втасва и днес вече ни налага договор. Прави, каквото искаш. Но помни, че символ на фараона е змията, а змята значи мълчание и благоразумие. Ти казваш истината, майко, но повярвай ми, че в някой случай е по-наобходима смелоста. Днес аз зная, че жреците искаха да провлекат либийската война цели години. А аз а свърших за петнадесетина дни. И то само за това, че всеки ден извършвах някаква безумна, но решителна крачка. Ако не бях излязал срещу либийците в пустинята, което наистина беше много неразумно, днес те щяха да бъдат при Мемфис. «Зная, преследвал си Техена и ви е изненадал Тифон», каза царицата. «О, безразсъдно дете! Не си помислил тогава за мене. Владетелят се усмихна. Бъди спокойна, отвърна той». Когато фараон надвоюва, при лявата му и при му ръка стои Амон. А кой може да се сравни с него? Той прегърна още веднъж царицата и излезе. Едно автентично. БА, втора глава Многобройната свита на негово величество продължаваше да стои в чекалнята, но сяка се беше разделила на две части. От едната страна бяха Херхор, Мефрес и няколко възрастни първожреци, от другата – всички военачалници, всички чиновници и повечето от младите жреци. Орловият поглед на фараона в миг забеляза това разделение на съновниците и сърцето на младия владетел пламна радостна гордост. Ето че победих, без да вадя меч, помисли той. А цивилните и военни сановници се отдалечаваха все повече и по-открито от Херхор и Мефрес. Защото никой не се съмняваше, че двамата първожреци, досега най-могъщи в държавата, не се радват на благоволението на новия фараон. Сега владетелят мина в трапезарията, където преди всичко му направи впечатление числото на прислужващите жреци и блюдата. Нима ще трябва да изям всичко това? Попита той, без да скрива очудването си. Тогава жрецът. Който надзираваше кухнята, обясни на фараона, че храната, която остана от трапезата на негово величество, ще бъде поднесена на умрелите прадеди от династията. Като каза това, той посочи редицата статуи, поставени край стените на залата. Владетелят плъзна поглед по статуите, които изглеждаха така, като че ли нищо не им е давано за ядене, после погледна на охранените лица на жреците, сякаш ще изяждаха всичко, и поиска пиво, войнишки хляб и чесън. Сташият жрец се вцепени, но повтори заповедта на младшия. Младшият се поколеба, но повтори поръчката на момчетата и момичетата. В първия момент момчетата сякаш не вярваха на собствените си уши, а веднага се растичаха из целият дворец. Но когато след четвърт час се върнаха оплашени, зашепнаха на жреците, че никъде не са могли да намерят войнишки хляб и чесън. Фараонът се усмихна и нареди от сега нататък в кухнята му да не липсват прости госби. После изяда един гълъб, парче риба, пшенично хлебче и пивино. Той призна в себе си, че яденето беше добре приготвено, а виното чудесно. Не може обаче да прогони мисълта, че дворцовата кухня сигурно поглъща необикновено големи суми. След като изгори благовония в чест на предедите си, се отправи към владетелския кабинет, за да изслуша докладите. Пръв се яви Херхор. Той се поклони пред господаря много по-низко. Отколкото когато го приветствува при посрещането, и с голямо вълнение му честити победата. Вие, Ваше Величество, се хвърлихте върху либийците като тайфун върху жалките шатри на скитниците в пустинята. Спечелихте голямо сражение с много малко жертви и с един замах на божествения си меч завършихте войната, чието край ние, обикновените хора, не можахме да предвидим. Фараонът чувствуваше, че антипатията му към Херхор почва да отслабва. За това Продължи първожрецът. Върховният съвет моли Ваше Величество да определите 10 таланта награда за храбрите полкове. А вие сам, върховни вожде, позволете при името ви да бъде писано, Победител. Херхур разчиташе на младостта на фараона и прекали сласкателствата си. Това отрезви Рамзес, и той отвърне неочаквано. А какво прозвище бихте ми дали, ако унищожа асирийската армия и напълня храмовете с богатствата на Ниневия и Вавилон? Значи, той продължава да мисли за това. Помисли си Първожрецът. А фараонът, сякаш за да подсили безпокойството му, промени разговора и попита. Колко войска имаме? Тук, при Мемфис? Не, в цял Египет. Ваше височество има 10 полка, каза Първожрецът. Достойният ни тегер има 15 на източната граница. 10 се намират на юг, защото Нубия почна да се вълнува. А пет са на гарнизон из цялата страна. Общо 40, каза фараонът, след като помисли. Колко войници прави това? Около 60 хиляди. Владетелят скочи от креслото. 60 вместо 120, викна той. Какво значи това? Какво направихте вие с моята армия? Нямаме средства, за да поддържаме по-голям брой. О, богове! каза фараонът и се хвана за главата. Но сириците ще ни нападнат само след месец. А ние сме разоръжени. С Сирия имаме предварителен договор, обади се Херхор. Жена би могла да отговори така, а не министърът на войната, повиши глас Рамзес. Каква стоеност има договор, зад който не стои армия, та днес би могла да ни смаже само половината войска, с която разполага царасър. Благоволите да се успокоите, Ваше Величество! При първата вест за измяна на сирийците ние ще имаме половин милион бойци. Фараонът се изсмя в лицето му. Какво? Откъде? Ти си полудял. Ровиш се в папирусите, но аз седем години служа във войската и няма почти ден да не съм участвал във военни учения или маневри. По какъв начин в продължение на няколко месеца ще имаш половина милион армия, всички благородници ще се присъединят. Каква полза от твоите благородници? Благородниците не са войници. За половина милионна армия трябват най-малко 150 полка, а ние имаме, както сам казваш, само 40. Как тогава тия хора, които днес спасат добитъка, уред земята, правят грънци или пият и бездълничат в именията си, ще научат военното изкуство? Египтяните са лош материал за войници, а зная това, защото ги виждам всеки ден. Либиецът, гъркът... Хетът от деца още се учат да стрелят с лък и прашка и отлично владеят боздугана. За една година те се научават правилно да маршируват. А египтянинат едва след три години почва горе-долу да марширува. Вярно е, че смеча и копието привиква за две години, но и четири са му малко, за да може добре да цели с прашка или стрела. Това означава, че за няколко месеца вие ще можете да съберете не армия, а половин милион на пъплач... Която в миг ще бъде разбита от другата пъплач, асирийската. Защото, макар асирийските полкове да не са добри и да са зле обучени, асирийският войник умее да хвърля камъни и да стреля с лък, да сече и да мушка, а преди всичко притежава дързостта на дивия звяр, от което добродушният египтянин е напълно лишен. Ние разбиваме неприятелите, защото нашите дисциплинирани и обучени полкове са като стенобойни машини, трябва да ни избият половината войници. Че да се разстрои колоната. Но когато няма колона, няма египетска армия. Мъдра истина казва Ваше Величество, каза Хархор на развълнувания фараон. Само боговете познават така нещата. Аз също зная, че силите на Египет са слаби, че за тяхното укрепване е необходима дългогодишна работа. За това именно искам да сключа договор с Сирия. Та вие вече го сключихте. Само временен. Защото Саргон, като виждаше болестта на баща ви и се опасяваше от Ваше Величество, отложи сключването на същинския договор до въшествието ви на престола. Фараонът отново изпадна в гняв. Какво? Извика той. Значи, те наистина мислят да заграбят Финикия? И смятат, че ще подпишат този позор за цялото си царуване? Зли духове са завладели всички ви. Аудиенцията беше свършена. Той е път Херхор падна ничком. А като се връщаше от фараона, разсъждаваше така. Негово величество и слуша доклада ми, значи, не отхвърли моите услуги. Казах му, че трябва да подпиша договор с Сирия, значи, най-тежката работа свършена. Докато Саргон пристигна отново, ще има време да се мисли. Но той е лъв, дори на лъв, а разярен слон, той е юноша. А пък нали за това стана фараон, само защото е внук на първожрец. Не е разбрал още, че същите тия ръце, които го издигнаха толкова високо. В предверието достопочтеният Херхор се спря, помисли върху нещо, накрая в место към дома си тръгна към царица Никторис. В градината нямаше нито жени, нито деца, само от пръснатите по нея малки дворци долитаха вопли. Това бяха жените от дома на умрелия фарон, които оплакваха тоя, който бе отишъл в страната на залеза. Изглежда, че скръпта им беше искрена. В това време в кабинета на новия владетел влезе върховният съдия. «Какво ще ми кажеш, ваше достоинство?» Попита фараонът. Преди няколко дни край Тива се случи нещо необикновено. Отвърна съдията. Някакъв селянин убил жена си и трите си деца, а сам се удавил в едно свещено изкуствено езерце. Полудял ли е? Изглежда, че го е направил от глад. Фараонът се замисли. «Странен случай», каза той. Но аз бих искал да чуя нещо друго. Какви престъпления се случват най-често сега? Върховният съдия се поколеба. Говори смело, каза владетелят, изгубил вече търпение и не кри нищо от мене. Зная, че Египет е затънал в блато и искам да го извадя оттам, но аз трябва да зная всичко лошо. Най-честите, най-обикновените престъпления са бунтовете. Но бунтува се само простолюдието, побърза да добави съдията. Аз слушам. Обади се фараонът. В косем, продължи съдията, се е разбунтувал полк каменари и каменоделци, които не са получили навреме необходимите им неща. Всех им селените убили писаря, който събирал данъци. Фемелкът и Сипихебит също селени разрушили къщите на финикийските арендатори. При искали да поправят канала, твърдели, че за тая работа трябва да им се плати от съкровището. Най-сетне в кариерите за Порфир осъдените набили надзирателите и искали да избягат към морето. Тия сведения съвсем не ме изненадват, отвърна фараонът. Но какво мислиш ти за тях? Преди всичко трябва да се накажат виновните. А аз мисля, че преди всичко трябва да се дава на работниците това, което им се полага, каза владетелят. Гладният ляга на земята, гладният кон се на краката си и издъхва. Може ли тогава да се иска от гладния човек да работи и да не казва, че му зле? Тогава, ваше величество, пентуер ще образува съвет за проучване на тия неща, прекъсна го фараонът. В това време не искам да се налагат наказания, но в такъв случай ще избухне всеобщ бунт, извика ужасен съдията. Фараонът подпре глава и се замисли. Е, каза той след малко. Тогава нека съдилищата си вършат работата. Само, че колкото е възможно помеко. А Пентуер още днес да събере съвета. Наистина, добави той след малко, полезна да решаваш сражение, отколкото при той е безпорядък, който владее в Египет. След като върховният съдя си излезе, фараонът извикат от Мозис и му поръча от негово име да поздрави войската, която се връща от содовите езера и да раздаде на офицерите и войниците 20 таланта. После той заповяда да дойде Пентуер. А в това време прие главния ковчежник. Искам да зная, каза той, какво е положението на съкровището. В този момент имаме, отвърна съновникът, около 20 000 таланта храни, добитък, за произведения по складовете ни и в съкровищата. Но данъци постъпват всеки ден, и бунтове стават всеки ден, добави фараонът. А какви са нашите общи приходи и разходи? За войската разходваме годишно 20 000 таланта. За двора на Ваше величество 2 до 3000 таланта месечно. Е? И какво още? А обществените работи в този момент те се извършват безплатно, каза главният ковчежник и наведе глава. А приходите колкото разходваме, толкова получаваме прошепна служителят. Значи, имаме 40 или 50 000 таланта годишно отвърна фараонът. А къде е другото? Взалоко финикийците у някои банкери и търговци и най сетно светите жреци. Добре, отвърна владетелят. Но нали имаме неприкосновено съкровище на фараоните в злато, платина, сребро и скъпоценности? На колко възлиза то, това съкровище е нарушено още преди 10 години и вече е изразходвано. За какво? За кого? За нуждите на двора, отговори ковчежникът, за подаръци на номарсите и храмовете. Дворът имаше приходи от постъпващите данъци. Нима подаръците можаха да изчерпят съкровището на баща ми? Озирис Рамзес, бащата на Ваше величество, беше щедър господар и принасяше големи жертви. Например, колко големи? Аз искам най-после да узная това, настоя нетърпеливо фараонът. Точните сметки са в архивите, аз помня само общите числа. Говори, например, на светилищата, отвърна колебливо ковчежникът, Озирис Рамзес се дал прещастливото си царува на около 100 града, към 120 кораба, 2 милиона глави едър добитък, 2 милиона чувала зърнени храни, 120 хиляди коня, 80 хиляди роби, към 200 хиляди бъчви пиво и вино, около 3 милиона хляба, богато облекло за 30 хиляди души, около 300 хиляди дълви мед, оливия и благовония освен това, 1000 таланта злато, 3000 таланта сребро, 10 хиляди лед бронз, 500 талантата таланта, бронз, 6 милиона венци, 1200 статуи на богове и около 300 хиляди броя скъпоценни камъни, едно, другите цифри за сега не мога да си спомня, но всичко записано. Фараонът почна да се смее и вдигна ръце нагоре, но след малко го обзегняв и като удари съмруп по масата, извика. Това е нечувано. Шепа жреци са употребили толкова пиво, хляб, венци и дрехи, когато имат собствени доходи. Огромни доходи които надвишават няколко стотин пъти нуждите на тия светси. Ваше Величество благоволи да забрави, че жреците подпомагат десетки хиляди бедни, лекуват толкова болни и поддържат петна на полка за сметка на светилищата. Защо им са тия полкове? Та нали фараоните се ползуват от тях само във време на война? Колкото се отнася до болните, почти всеки плаща за себе си или изработва на светилището това, което му дължи за лечението. А бедните... Танали и те работят на светилищата, носят на боговете вода, вземат участие в тържествата, а преди всичко служат да се вършат чудеса. На тях възвръщат разума, зрението и слуха край вратите на храмовете. На тях изцеряват ръцете и краката, а народът, като гледа тия чудеса, почва да се моли по усърдно и принася на боговете още по-щедри дарове. Бедняците са като дойни крави и овце за храмовете. Те им носят чиста печалба. Затова Осмели се да се намеси ковчежникът, жреците не изразходват всичко подарено, а го трупат и увеличават резервите. За какво? За някаква наочаквана нужда на държавата. Кой е видял тия резерви? Аз самият, каза ковчежникът. Съкровищата, скрити в лабиринта, не намаляват, а се увеличават от поколение на поколение, та в случай. Та сирийците прекъсна го фараонът, да имат какво да вземат, когато покорят Египет така прекрасно управлявано от жреците. Благодаря ти, главен ковчежнико, добави той. А знаех, че материалното състояние на Египет е лошо. Но не допусках, че държавата е разорена. Страната, бунтове, войска няма. Фараонът бедствува. Но съкровището в лабиринта се увеличава от поколение на поколение. Ако всяка династия, само династията, правеше толкова подаръци на светилищата, Колкото им е дал моят баща, лабиринтът щеше да има вече 19 000 таланта злато, около 60 000 таланта сребро. А колко зърнени храни, добитък, земя, роби и градове, колко блекло и скъпоценни камъни, това не може да пресметне и най-добрият сметководител. Главният ковчежник се сбогува с владетеля потиснат. Но и фараонът не беше доволен, защото, след като помисли малко, стори му се... Че прекалено открито беше говорил с съновниците си. Едно, даровете на Рамзес III за светилищата били много по-големи. Ба, трета глава. Стражата, която дежураше в предверието, доложи, че Пентуе е дошъл. Жрецът падна ничком пред фараона и попита какво ще му заповяда. Не искам да ти заповядвам, а да те моля, каза Владетелят. Ти знаеш, че в Египет ти има бунтове. Бунтуват се селените. Занаядчиите, дори затворниците. Бунтова от морето до каменните кариери. Остава само да се разбунтуват войниците ми и да обявят за фараон, например Херхор. Да живееш вечно, Ваше величество, отвърна жрецът. В Египет няма човек, който не би се пожертвувал за тебе и не би благословил името ти. Ах, ако знаеха, каза гневно Рамзес, колко фараонът е безсилен и беден, всеки номарф щеше да поиска да бъде господар на своя номес. Аз мислех, че като наследят двойната корона, ще представлявам нещо. Но още първия ден се убеждавам, че съм само сянка на някогашните египетски владетели. Та и какво друго може да бъде фараонът без богатство, без войска и преди всичко без верни слуги. Аз съм като статуйка на боговете, пред които горят благовония и принасят жертви. Но статуите са бесилни, а с жертвите се охрамват жреците. Впрочем, ти държиш на жреците. Мене много ме боли, отвърна Пентуер, че Ваше Величество говори така в първия ден на царуването си. Ако С Египет се разнесе вест за това, на кого други го да кажа какво ми измъчва, прекъсна го фараонът. Ти си мой съветник и ми спаси или поне поиска да ми спаси живота, навярно не за да разгласяваш какво става сърцето на фараона, което отварям пред тебе. Но ти имаш право. Владетелят се разходи стаята и след малко каза съзначително поспокоен тон. Аз те назначих за ръководителна комисия, която ще трябва да проучи причините за непрестанните бунтове в държавата ми. Искам да бъдат наказани само виновните, а да се отнасят справедливо към нещастните. Да те подкрепи Бог със своята милост, прошепна жрецът. Ще направя всичко, което заповядаш, господарю. Но аз и без проучване зная причините за бунтовете. Кажи ги, много пъти съм говорил за това на Ваше Величество. Населението, което се труди, е гладно, претоварено с работа и плаща прекалено големи данъци. Който порано е работел от изгрев до зале слънце, днес трябва да започва един час преди изгрев, а да свършва един час след зале слънце. Намного отдавна простият човек можеше да посещава на всеки 10 дни гробовете на майка си и баща си, да разговаря с сенките им и да принася жертви. Но днес никой не ходи там, защото няма време. Порано селянинат изяждаше дневно три пшенични питки, днес няма възможност дори за една ечемична. Порано за работата по каналите, бентовете и пътищата се спадаше от данъците. Днес данъците трябва да се плащат отделно, а обществените работи се вършат безплатно. Ето причините за бунтовете. Аз съм най-бедният благородник в държавата. Извика фараонът и заскуба косата си. Всеки собственик на чифлик дава на добитъка си необходимата му храна и почивка, а моят е вечно гладен и уморен. Тогава какво трябва да правя? Кажи ти, който ме молеше да подобря положението на селените. Заповядваш ли ми, господарю, да ти кажа? Моля. Заповядвам. Както искаш ти и сетне. Само говори умно. Да бъде благословено твоето владичество, истински сине на Озирис. Отвърна жрецът. Ето какво трябва да се прави. Преди всичко заповядай, господарю, да се плаща за обществените работи, както беше някога. Разбира се, после заповядай земеделската работа да трае само от изгрев до зале слънце. След това нареди народът да почива всеки седми ден, както е било през времето на божествените династии, на всеки десети. А всеки седми ден. Забрани също на господарите да залагат селените, а писарите да ги бият и измъчват, както им скимне. най сетне дай една десета или поне една двайсета част от земята в собственост на селените и да няма право никой да има отнема или заложи. Нека семейството на селянина има поне толкова земя, колкото е подътната е стая, и то вече няма да гладува. Дай им, господарю! Пустинни пясъци собственост и след няколко години там ще израснат градини. Ти говориш хубаво, обади се фараонът, но казваш това, което виждаш в сърцето си, а не по-белия свят. Човешките помисли, дори и най-добрите, не винаги са съгласие с естествения ход на нещата. Ваше Величество, аз вече съм виждал подобни промени и резултатите от тях, отвърна Пентуер. При някои светилища се правят различни опити за лекуване на болните, за обучение на децата, за отглеждане на добитък и растенията, най-сетне за поправяне на човешките нрави. И ето какво ставаше. Когато на ленивия и слаб селянин даваха добра храна и почивка всеки седми ден, той човек напълняваше, добиваше желание за работа и прекопаваше по-голяма площ на нивата, отколкото порано. Платеният работник е повесел и извършва повече работа, отколкото роба, та макар и да бият роба с железни пръчки. На хора се раждат повече деца. Отколкото на гладните и отродените, потомството на свободните хора е здраво и силно, а на рубите е – хилаво, мрачно и склонно към кражби и лъжа. най сетне не всички се убедиха, че земята, когато обработвана от собственика си, дава един път и половина повече зърно и зеленчук, отколкото земята, обработвана от роби. Ще ти кажа дори нещо по-интересно, Ваше Величество. Когато се уре при музика, хората и воловете работят по-добре, по-бързо и се изморяват по-малко. Отколкото без музика. Всичко това е проверено в нашите светилища. Фараонът се усмихна. Трябва и аз да введа музика в моите чифлици и каменни кариери, каза той. Ако обаче жреците са се убедили в тия чудни неща, за които ми приказваш, защо не постъпват по този начин съселените своите имения? Пентуер наведе глава. Защото не всички жреци са мъдреци и не всички имат благородни сърца, отвърна той и въздъхна. Точно така! възкликна Владетелят. А сега кажи ми ти, който си син на ми знаеш, че между жреците се намират негодници и глупци. Кажи ми защо не искаш да ми служиш в борбата срещу тях. Нали сам разбираш, че не ще мога да поправя селяшкия бит, ако преди това не приуча жреците да се подчиняват на волята ми? Пентуер закърши ръце. Господарю, отвърна той, борбата с жреците е безбожна и опасна работа. Един не един фараон е започвал и не е могъл да довърши. Защото не са го поддържали такива мъдреци като тебе? Избухна фараонът. Аз наистина никак не мога да разбера защо умните и благородни жреци се свързват с бандата мързавци, каквато представлява мнозинството от това съсловие. Пентуер поклати глава и заговори бавно. От 30 000 години свещеното жречеса съсловие се грижи за съдбата на Египет и то направи тая страна това, което днес чудо за целия свят. А защо на жреците се отдаде да постигнат това, въпреки недостатъците им? Защото те са светилник, в който пламти светлината на мъдростта. Светилникът може да бъде мръсен, дори да смърди. Но въпреки това той пази божествения огън, без който между хората би царял мрак и невежество. Ти говориш, господарю, за борба с жреците, продължи Пентуер. Как може да свърши тя за мене? Ако ти загубиш, аз ще бъда нещастен. Защото няма да подобриш съдбата на селянина. А ако спечелиш, о, дано не дочакам това. Защото, щом разбиеш светилника, кой знае дали не ще да угасиш този огън на мъдростта, който от хиляди години гори над Египет и над света. Ето, господарю мой, причините, поради които не желая да се месе в борбата ти със свещеното жрече са Аз чувствувам, че тая борба се приближава и страдам. Защото такъв червей като мен не може да предотврати. Но аз няма да се намесвам в нея, защото ще трябва да изнаверя или на Тебе, или на Бога, който е Творец на мъдростта. Фараонът слушаше тия думи и се разхождаше из стаята, замислен. Ех, каза той без гняв, прави каквото искаш. Ти не си войник и за това не мога да те обвинявам, че ти липсва смелост. Не можеш обаче да ми бъдеш съветник. Разбира се. Аз те моля да назначиш съд за разследване на селските бунтове и когато те повикам, да ми казваш това, което ти подсказва мъдростта. Пентуер коленичи, за да се сбогува с Владетеля. Във всеки случай, добави фараонът, знай, че аз не искам да гася божествената светлина. Нека жреците съхраняват мъдростта в светилищата си, но да не ми разстройват войската. Да не сключват позорни договори и да не крадат царските съкровища, каза той вече развълнуван. Да не би да мислят, че аз ще се изправя като просяк пред техните порти и ще ги моля да благоволят да ми дадат средства. Необходи за издигането на разорената от тяхното позорно и негодническо управление държава? Ха! Ха! Пентуер! Аз не бих молил дори боговете за това, което е мое право и сила. Можеш да си вървиш. Жрецът излезе, като вървеше зад Нишком и се покланяше, а на вратата падна Нишком. Рамзес остана сам. Обикновените смъртни, мислеше той, са като деца. Херхора Умен, знае, че в случай на война Египет се нуждае от половин милион войници, знае, че тая войска трябва да се обучава, а въпреки това е намалил броя и числеността на полковете. Главният ковчежник е също мъдър, но му се струва съвсем естествено, че всички богатства на фараона са отишли в лабиринта. най сетне на Пентуер. Какъв странен човек! Иска да дарява селените с храна, земя и непрестанни празници. Добре, но всичко това ще намали доходите ми, които и без това са вече малки. Ако обаче му кажех, помогни ми да отнемем от жреците царските съкровища, той би нарекал това безбожие и гасене на светлината в Египет. Особен човек. Готов е цялата държава да прообърне с краката нагоре, щом е за доброто на селените, а не би посмял да хване първо жреца за врата и да го вкара в затвора. С най-голямо спокойствие ме кара да се откажа, може би, от половината от доходите си, но съм уверен, че не би посмял да изнесе дори един меден отен от лабиринта. Фараонът се усмихна и отново потъна в размишления. Всеки желая да бъде щастлив, но когато поискаш да направиш всички щастливи, всеки ще хваща за ръцете като човек, на когото вадят зъб. И за това владетелят трябва да бъде решителен. И за това моят божествен баща не постъпваше добре, като пренебрегваше селените а вярваше безгранично на жреците. Тежко наследство ми остави той, но аз ще се справя. При Содовите езера положението също беше трудно, по-тежко от тук. Тия тук са само бърборковци и страхливци, а там бяха хора въоръжени и решени на смърт. Една битка ни отваря по-широко очите, отколкото десетки години спокойно управление, който си каже, ще преодолее пречката. Той наистина ще преодолее. Но който се поколебае, ще се види принуден да отстъпи. Смрачаваше се. В двореца смениха стражата и залите запалиха факли. Само в стаята на фараона никой не смееше да влезе без заповед. Изморен от бесънието, от вчерашното пътуване и днешните дела, фараонът се отпусна на креслото. Струваше му се, че вече стотици години е фараон и не можеше да повярва, че от часа, когато беше при пирамидите, не е изминало дори едно денонощие. Денонощие – невъзможно, после му хрумна, че може би сърцето на всеки наследил престола живеят душите на предишните фараони. е така, защото иначе откъде би се взело в него това чувство, че е стар и че далечното минало ме познато? И защо управлението на държавата днес му се вижда просто нещо, при все, че само преди няколко месеца тръпнеше от страх, че няма да умее да управлява? Един ден, повтаряше си той. Но аз съм вече хиляди години на този пост, внезапно чуглух глас, сине мой. Сине, фараонът скочи от креслото. Кой е тук? Извика той. Аз съм, аз. Нима си ме забравил вече, владетелят не можеше да се ориентира откъде и да гласът. Отгоре, отдолу или може би от голямата статуя на Озирис, която се намираше въгъла, сине мой, обади се отново гласът, уважавай волята на боговете. Ако искаш да получиш благословената им помощ, о, уважавай боговете, защото без тяхна помощ най-голямото земно му е като прах и сянка. О, уважавай боговете, ако искаш горчивината на грешките ти да отрови моето пребиваване в щастливата страна на залеза, гласът замлъкна, владетелят заповяда да донесат светлина. Едната врата на стаята беше затворена, при другата стоеше стража. Никой чушт не можеше да влезе тук. Гняв и безпокойство разкъсваха сърцето на фараона. Какво беше това? Дали наистина му говори сянката на неговия баща, или той глас беше само нова измама на жреците? Но ако жреците могат да му говорят от разстояние, без да им пречат дебелите стени, в такъв случай те да могат и да подслушват. А тогава той, господарят на света, е обграден като див звяр от всички страни. Вярно! Че подслушването беше нещо обикновено в двореца. Но фараонът смяташе, че поне той кабинет е недостъпен и дързостта на жреците се спира на прага на върховния владетел. Но ако това е било дух, фараонът не пожела да вечеря, а си легна веднага. Струваше му се, че няма да заспи, ала умората взе връх над възбудата. След няколко часа го събудиха звънци и светлина. Беше вече полунощ и жрецата Струлок бе дошъл да докладва за разположението на небесните тела. Фараонът ти слуша доклада, а накрая каза: Не би ли могъл, достопочтени пророче, от сега нататък да правиш докладите си пред достойния сън? Нали той е мой заместник по религиозните работи? Жрецата астролог се очуди много на равнодушието на Владетеля към небесните работи. Ваше величество, попита той, благоволявате да се откажете от указанията, които звездите дават на владетелите? Дават. Повтори фараонът. Тогава кажи ми какви са техните обещания за мен. Изглежда, че астрологът бе очаквал този въпрос, защото отговори, без да се замисли. Хоризонтът е временно затъмнен. Господарят на света не е намерил още пътя на истината, който води към познаване волята на боговете. Но рано или късно той ще го намери и като тръгне по него, ще живее дълго и щастливо а царуването му ще бъде изпълнено със слава. Аха! Благодаря ти, свети човече! Штом вече знае какво трябва да търся, ще се съобразя с указанието, а тебе отново те моля от сега нататък да се свързваш с достопочтения сем. Той е мой заместник и ако прочетеш нещо по-интересно звездите, разкажи му го сутринта. Жрецът напусна стаята, като клатеше глава. Прекъснаха ми саня, каза господарят недоволно. Преди един час... Обади се на очаквано адиотантът, най-достопочтената царица Никторис ми заповяда да те помоля, Ваше Величество, да я приемеш. Сега! В полунощ, попита господарят. Тя точно това каза, че в полунощ Ваше Величество ще се събуди. Фараонът помисли и отговори на дютанта, че ще чака царицата в златната зала. Смяташе, че там никой няма да подслушва разговора им. Той наметна плаща си обо сандали, които не се завързваха. И заповяда да осветят добре златната зала. После излезе, като преди това нареди никой от прислугата да не го съпровожда. Майка му вече го чакаше в залата, беше облечена с облекло от грубо платно в знак на траур. Като видя фараона, достопочтената дама поиска отново да падне на колене, но синът ти кратко я е повдигна и прегърна. Нещо важно ли ти се случило, майко, да си правиш труд в този час? Попита той. Не спах, молих се. Отвърна тя. О, сина мой, ти мъдро отгатна, че въпросът е важен. Чух божествения глас на баща ти. Наистина ли? Каза фараонът, като чувствуваше, че го изпълва гняв. Безсмъртният ти баща, продължи царицата, ми каза, изпълнен с стага, че тръгваш по погрешен път. Отричаш се с презрение от посвещаване в първо жречеса кодостоинство и оскърбяваш божиите слуги. Кой ще остане при Рамзес? Каза божественият ти баща: Ако настрои боговете срещу себе си, а жречесъкото съсловие го напусне. Кажи му, кажи му, повтаряше достопочтената сянка, че по този начин ще погуби Египет, себе си и династията. Охо! извика фараонът. Значи, те вече ме заплашват, и то още в първия ден от царуването ми. Моя майко, кучето лая най-силно, когато се бои, тай заплахите са лошо предсказание, но само за жреците. Но това го казва баща ти, повтори загрижената майка. Морят безсмъртен баща, отвърна фараонът, и светият ми дядо Аменхотеп като чисти духове познават сърцето ми и виждат окаяното положение на Египет. А понеже сърцето ми желая да издигна държавата, като премахне злоупотребите, те не биха поискали да ми пречат при изпълнението на тия мои намерения. Значи, ти не вярваш, че духът на твоя баща ти дава съвети? Попита царицата още по-ужасена. Не зная. Но имам право да допускам, че тия гласове на духове, които се чуват в разни катища на нашия дворец, са някакъв жречески фокус. Само жреците могат да се боят от мене, а не боговете и духовете. Не духовете ни плашат нас, майко, царицата се замисли, изглежда, думите на сина и кратко и кратко направиха впечатление. Тя беше видяла през живота си много чудеса, но някои от тях на самата нея се бяха стрували подозрителни. В такъв случай, каза с въздишка, ти не си предпазлив, сине мой. Следобед при мене беше Хархор, много недоволен от посещението си при тебе. Каза ми, че искаш да отстраниш жреците от двора. Та за какво ми те? За да имат кухнята и избата ми големи разходили? Или може би за да подслушват какво говоря и да гледат какво върша? Цялата страна ще се възмути, ако жреците обявят, че си безбожник, забеляза майката. Страната вече се вълнува, но по вина на жреците отвърна фараонът. А пък за благочестието на египетското население аз вече имам друго мнение. Ако знаеше, майко, колко процеси за оскърбление на боговете се водят в долен Египет, а колко за ограбване на мъртвите в горен Египет, щеше да се убедиш, че за нашия народ жреческите работи вече не са свещени. Това е влияние на чужденците, които заливат Египет извика царицата. Особено финикийците. Все едно, чия влияние важното е, че Египет вече не смята нито статуите, нито жреците за свръхчувешки същества. А ако чуеше, майко, какво говорят благородниците, офицерите, войниците, щеше да разбереш, че е дошло време царската власт да се постави на мястото на жреческата, ако не искаме да изчезне изобщо всякаква власт в тези страна. Египет е твой. Въздъхна царицата. Мъдростта ти е необикновена. Затова постъпвай, както желаеш. Но постъпвай предпазливо. О, предпазливо! Скорпионът, дори убит, пак може да нарани непредпазливия победител. Двамата се прегърнаха и фараонът се прибра в спалнята си. Но този път наистина не можа да заспи. Той вече виждаше ясно, че между него и жреците започнала борба или по-скоро нещо отвратително, което дори не заслужава да се нарича борба, из което той, полководецът, в първия момент не знаеше как да се справи. Тай къде ли е тук неприятелят? Срещу кого ще трябва да тръгне вярната му войска? Срещу жреците ли, които падат пред него ничком? Или против звездите, които казват, че фараонът не е тръгнал още по пътя на истината? Какво и кого ще трябва да побеждава тук? Дали ония гласове на духове, които се носят в полумрака? Дали собствената си майка която ужасена го моли да не прогонва жреците, фараонът се въртеше на леглото си, чувствуваше своето бесилие. Внезапно му хрумна мисълта, какво ме ми интересува неприятел, който се размазва като кал в шепата, нека си плещат из празните зали, нека се сърдят на моята безбожност. Аз ще издавам заповеди, а който се усмели да не пи изпълни, значи, е мой враг и срещу него ще насоча полицията, сада и войската. Четвърта глава и така фараонът Мерамен Рамзес 12, владетелят на двата свята, господарят на вечността, дарителят на живота и на всяка радост, умря през месец Хатур след 34 години царуване. Умря, защото чувстваше, че тялото му става слабо и безпомощно. Умря, защото копнееше за вечното си отечество, а управлението на земното царство желаеше да повери на по-млади ръце. Умря най-сетне, защото така искаше... Защото такава беше неговата воля. Божественият дух отлетя като ястреб, който дълго се вие над земята и накрая изчезва в лазурните простори. Както животът му беше битие на безсмъртна особа в тления мир, така и смъртта му беше само един от моментите на свръхчувешкото съществуване. Владетелят се бе събудил при изгръв слънце и облегнат на двама пророци, заобиколен от хор жреци, се отправи към ултара на Озирис. Там възкреси както винаги божеството, измиго и го облече. Принесе жертва и вдигна ръце за молитва. През това време жреците пееха. Хорай! Слава на тебе, който се издигаш на хоризонта и преминаваш през небето. Хор втори! Твоят път, освещени, означава благополучие за тия, върху чието лица падат лъчите ти. Хорай! Бих ли могъл да вървя така, както ти вървиш, без да се спираш, о слънце? Хор втори! Велики пътников простора който нямаш господар и за когото стотиците милиони години са само един миг. Хорай, ти залязваш, но съществуваш. Ти умножаваш часовете, дните и нощите и съществуваш по свои собствени закони. Хор втори. Ти осветяваш земята, като и кратко предлагаш себе си със собствените си ръце, когато подобраза образа нарисгряваш на кръгозура. Хорай, о, звезда, която изплуваш велика със своята лъчезарност, ти сама създаваш своята форма. Хор втори и не роден от никого, сам се раждаш на хоризонта. На това място се обади фараонът, о, лъчезарен, който си на небето. Позволи ми да вляза във вечността, да се слея с достопочтените и съвършени сенки на Висшия мир. Нека заедно с тях гледам твоя блясък сутрин и вечер, когато се съединяваш със своята майка Нут. А когато обърнеш към запад лицето си, нека моите ръце се скръстят за молитва в чест на заспиващия зад планините живот. Едно, така говореше владетелят с вдигнати ръце, забулен от облак благовония. Алла внезапно млъкна, извиса назад и падна в ръцете на придружаващите го жреци. Той беше вече труп. Веста за смъртта на фараона обиколи като светкавица двореца. Слугите изоставиха работата си, надзирателите престанаха да бдят на трубите, Вдигната беше гвардията и заети всички входове. В главния двор почна да се събира тълпа, готвачи, пивовари, коняри, жените на негово величество и децата им. Едни питаха дали истина, други се чудеха, че слънцето още свети във висините, а всички заедно викаха до небесата. О, господарю! О, татко наш! О, любими! Как е възможно да си отиваш вече от нас? О, да! Той отива вече в Абидос. Страната на залеза, страната на залеза, земята на справедливите, мястото, което толкова обичаше, стене и плаче за тебе, две. По всички дворове и всички паркове се носеха ужасни вопли. Те отекнаха над източните планини, прелетяха нил върху крилете на вятъра и разтревожиха град Мемфис. А в това време при съпроводна молитви жреците сложиха тялото на мъртвия в богата затворена лектика. После 8 жреци хванаха дръжките на лектиката, Четирима ма взеха ветрила от штрусови пера, други, кадилници и вече бяха готови да тръгнат. В този миг се втурна царица Никторис и като видя тялото вече в лектиката, хвърли се в краката на умрелия. О, съпруже мой! О, брате мой! О, любими мой! Викаше тя и се заливаше в сълзи. О, любими, остани с нас, остани своя дом! Не си отивай от това място на земята, където пребиваваш. Смир, смир в страната на залеза, пееха жреците. О, велики владетелю, върви смир в страната на залеза. Ови! Продължаваше да ридае царицата. Ти бързаш към речния брод, за да се прехвърлиш на другия бряг. О, жреци, о, пророци, не бързайте, оставете го! Защото вие ще се върнете по домовете си, но той ще отиде в страната на вечността. В мир, в мир в страната на залеза, пееш рече секият хор. Ако пожелай Бог, ние ще те видим отново, о, владетелю, когато настъпи денят на вечността. Защото ти отиваш в страна, която обединява всички хора. 3. Познак, даден от достойния хархор. Прислужничките откъснаха царицата от нозете на фараона и на сила я отведоха в покоите и кратко, жреците понесоха лектиката с в нея, облечен както приживе. Отляво и от дясно, пред него и отзад вървяха генерали, ковчежници, съдии, главни писари, носителят на топора и на лъка, и преди всичко тълпа жреци от най-различни рангове. На двора прислугата падна ничком, като стенеше и плачеше, но войската вдигна оръжие за почест, затребиха тръби, сякаш посрещаха фараона жив. И наистина владетелят беше носен като жив до реката. А когато стигнаха Нил, жреците настаниха лектиката върху позлатен кораб под пурпурен балдахин също както приживе, живе. Тука посипаха светя, а насреща и кратко поставиха статуята на Нобис. После фараоновият кораб тръгна към отвъдния бряг на Нил, изпращан с плач от прислугата и дворцовите жени. На два часа от двореца, отвъд Нил, отвъд Канала, отвъд плодородните полета и пълмови горички, между Мемфис и платото на момиите, се намираше оригинален квартал. Всички постройки тук бяха посветени на умрелите и в тях живееха само колхити и парасхити, които бълсамираха телата. Този квартал представляваше нещо като предверие на истинското гробище, мост, който съединяваше живото общество с мястото на вечния покой. Тук докарваха мъртвите и правеха от тях мумии, тук семействата се пазаряха с жреците за цената на погребението. Тук приготвяха молитвени книги и ленти, ковчези, вещи, съдини и статуи за умрелите. Той е квартал, отдалечен от Мемфис на няколко хиляди крачки, беше заобиколен с стена, която на места имаше порти. Шествието с тялото на фараона се опря пред най-великолепната порта, а един от жреците почука. Кой е там? Попитаха отвътре, Озирис Мерамен Рамзес, господарят на двата свята, идва при вас и иска да го приготвите за вечното му пътешествие, отвърна жрецът. Възможно ли е да е загаснало слънцето на Египет? Да умрял този, който сам беше дихание и живот, такава беше неговата воля, отговори жрецът. Затова приемете господаря с необходимата почет и му окажете всички услуги, както подобава, та да не бъдете наказани във временния и бъдещия живот. «Ще постъпим според твоите думи», каза гласът отвътре. Тогава жреците оставиха лектиката при портата и се отдалечиха бързо, за да не ги лъхне тежкият дъх на труповете, събрани на това място. Останаха само чиновниците на чело с върховния съдия и ковчежника. След като почакаха доста дълго, портата се отвори и от нея излязоха двадесетина души. Те бяха облечени като жреци, а лицата им бяха закрити. Като ги видя, съдията изрече. Предаваме ви тялото на нашия и вашия Господар. Направете с него това, което изискват религиозните предписания, и не забравяйте нищо, за да не би Той велик покойник да има по Ваша вина неприятности на ония свят. Ако в вчежникът добави, не жаляте златото, среброто, емалахита, ясписа, смъръгдите, тюркуазите и най-редките благовония за Той владетел, та да не му липсва нищо и да има всичко от най-добро качество. Това ви казва аз. Ковчежникът. Но ако се намери негодник, който вместо благородни метали се опита да сложи други, а вместо скъпоценни камъни, финикийско стъкло, да помни, че ще му бъдат отсечени ръцете и извадени очите. Ще стане, както искате, отговори един от жреците с закрити лица. После другите вдигнаха лектиката и влязоха с нея навътре в квартала на умрелите, като пееха. Ти отиваш с мир в Абидос. Дано стигнеш в мир до тиванската страна на залеза. Страната на залеза, страната на залеза, към земята на праведните. Портата се затвори, а върховният съдия, ковчежникът и съпровождащите ги чиновници тръгнаха назад към реката, за да се завърнат в двореца. В това време жреците с закритите лица отнесоха лектиката в една огромна сграда, където балсамираха само тела на фараони и на уния най виши съновници, които бяха спечелили изключителното благоволение на фараона. Шествието се спря в предверието, където се намираше златна лодка на колелца, и тук започнаха да вадят покойника от лектиката. «Гледайте!» Извика един от заболените. Не са ли това кръци? Фараонът е умрял при ултара на Озирис, значи, е бил в парадно облекло. А тук, ето, вместо златни гривни, месингови, огърлицата също е месингова, а пръстените имат фалшиви камъни. Наистина! Отвърна друг! Интересно кой го е наредил така, жреците или писарите? Сигурно жреците. Да нови изсъхнат ръцете, негодници такива. И такива разбойници всичките седни и същи, и се осмеляват да ни напомнят да дадем на покойния всичко от най-добро качество. Това не го искаха те, а главният ковчежник. Всички са кръци. Като разговаряха така, те свалиха от покойника царските одежди, облякоха го с златоткан и го пренесоха в лодката. Да благодарим на Бога, каза един от заболените, че вече имаме нов господар. Той ще сложи жреците на място. Каквото са взели, ще го върнат десетурно. О! Казват, че щял да бъде строг владетел, намеси се друг. Поддържа приятелски връзки с финикийци, дружи с пентуер, който не е от жреч сикирод, а произхожда от такива бедняци като нас. И казват... Че войската е готова да мине през огън и вода с новия фарон, а тия дни спечели славна победа над либиците. Къде е новият фарон? Обади се трети. В пустинята. Боя се, че може да му се случи някакво нещастие, преди да се върне в Мемфис. Кой може да му направи нещо, когато войската е с него? Да не дочакам почтено погребение, ако младият господар не постъпи с жреците така, както бивал с пшеница. Ех, че си глупав. Обади се един парасхит, който бе мълчал досега. Как може фараонът да се справи с жреците? Защо не? Ти видял ли си някога лъв да разкъса пирамида? Ех, че приказки. Или бивол да я разбие. Разбира се, че не може да я разбие. Или вихър да събори пирамида? Ти какво си започнал с такива въпроси? Това ти казвам, че по-скоро лъв, бивол или вихър ще прекатурят пирамида, отколкото фараонът да покори жреците. Дори този фараон да е лъв, бивал и вихър в едно лице. Ей, вие там, чувате ли? Извикаха отгоре. Готов ли е мъртвецът? Сега, сега. Само долната му челюст пада, отговориха от предверието. Все едно. Дайте го побързо тук, защото след един час Изида трябва да отида в града. След малко златната лодка спокойника беше издигната чрез въжета на вътрешния балкон. От преддверието се влизаше в една голяма зала, боядиса на синьо и украсена с жълти звезди. На една от стените по цялата дължина на залата имаше нещо като балкон във формата на дъга, чието крайща бяха на височина около един етаж, а средата – на етаж и половина височина. Залата представляваше небосводът, балконът, пътят на слънцето по небето, а умрелият фараон щеше да бъде Озирис или слънцето, което се движи от изток към запад. Долу в залата се намираше тълпа от жреци и жрици, които, докато чакаха тържеството, разговаряха помежду си за незначителни неща. «Готово!» – извикаха от балкона. Разговарящите замлъкнаха. Горе се разна се трикратен звън на бронзов гонг и на балкона се поляви златната лодка на слънцето, в която пътуваше покойникът. Долу прозвуча химнат в чест на слънцето. Ето полявява се в облак, за да отдели небето от земята, а после да ги съедини. Непрестанно скрит във всяко нещо, той единствен живее и в него вековечно съществуват всички неща. Лодката постепенно се движеше нагоре по дъгата и най сетне спря на най-високата точка. Тогава на долния край на дъгата се появи жрица, облечена като изида, са си хурус, и също така бавно се заискачва нагоре. Тя представляваше образът на луната, която се движи подир слънцето. Сега лодката започна да слиза от върха на дъгата към запад. А долу хорът отново запя. Бог е въплътен във всички неща, духът Шочетири живее във всички богове. Той е тялото на живия човек, творецът на дървото, което дава плодове, той носи плодоносните приливи. Без него на земята няма нищо. Пет. Лодката изчезна в западния край на галерията, а Изида и Хорус застанаха на върха на дъгата. Тогава около лодката се струпаха жреците, те извадиха тялото на фараона и го сложиха върху една мраморна маса. Това трябваше да представлява Озирис на почивка след дневната работа. Към мъртвеца пристъпи един парасхит, прооблечен като божеството Тифон. На главата си той носеше ужасна маска и рижа чурлава перука, върху плещите, кожа от глиган, а в ръка държеше каменен етиопски нож. С него той почна бързо да реже кожата на стъпалата на покойника. «Какво правиш на спящия, братко Тифон?» Попита го от балкона Изида. Стържа краката на моя брат Озирис, за да не изцяпа небето със земен прах, отговори Парасхитът, облечен като тифон. След като изряза кожата на стъпалата му, Парахитът за един извид като кукател, пъх явност на умрелия и започна да му вади мозъка. После разряза корема му и през отвора издърпа бързо вътрешностите, сърцето и дробовете. През това време помощниците на тифон донесоха четири големи урни, украсени с главите на боговете Хаб, Емсет, Долмут в икепсенно в 6. и във всяка от тия делви сложиха някакъв вътрешен орган на умрелия. Какво правиш там, брат Котифон? Попита го втори пътизида. Очиства моя брат Озирис от земните неща, за да стане по отговори Парасхитът. До мрамурната маса имаше басейнче с вода, наситена със сода. След като очистиха тялото, парасхитите го хвърлиха в басейна, където трябваше да кисне 70 дни. В това време Изида мина по целия балкон и се приближи до стаята, в която Парасхитът бе отворил и очистил тялото на фараона. Тя погледна мраморната маса и като видя, че е празна, попита оплашено. Къде е моят брат? Къде е божественият ми съпруг? Изведнъж изтреща гръм, прозвучаха тръби и закънтяха бронзови гонгове, а облеченият като тифон Парасхит се изсмя и викна. Прекрасна Изидо която заедно с звездите развеселяваш нощта, няма го вече твоя съпруг. Никога, вече лъчезарният Озирис не ще седне в златната лодка, никога вече слънцето няма да се покаже на небосвода. Аз направих това, аз, Сет, и го скрих толкова дълбоко, че нито един от боговете, нито пък всички заедно не ще го намерят. При тия думи богинята раздръдрехите си, зарида и почна да си скубе косата. Отново екнаха тръби, Грамове извън. Сред жреците и жриците се вдигна шум, после се понесоха викове, клетви, и изведнъж всички се нахвърлиха върху тифон, като кръщяха. Проклет дух на мрака, който вдигаш вихрите в пустинята, вълнуваш морето, затъмняваш дневната светлина. Потъни в безната, от която дори бащата на боговете не би могъл да те извади. Проклети! Проклети сет. Нека името ти да се е страх и да буди отвращение. С тия проклятия всички се нахвърлиха върху тифон с вдигнати умруци и тояги, а рижият бог хукна да бяга и накрая изкочи от залата. Три нови удара по бронзовия гонг и церемонията свърши. «Хайде, стига!» Извика най-стършият жрец към групата, в която вече наистина бяха почнали да се бият помежду си. «Ти, Изида, можеш да отидеш в града, а останалите да се заемат с другите мъртвци, които ни чакат». Не изоставяйте обикновените мъртви, защото не се знае как ще ни платят за тоя. Сигурно не ще бъде много. Обади се парасхитът. Говори се, че съкровището било празно, а финикийците заплашвали, че вече няма да заемат пари, ако не получат нови привилегии. Дано смърт унищожи всички тия финикийци. Скоро човек ще трябва да проси от тях дори за ечемична питка, до такава степен са заграбили вече всичко. Но ако те не дадат пари на фараона, няма да получим нищо за погребението. Постепенно разговорите отихнаха и присъствуващите напуснаха синята зала. Само при басейна, в който киснеше тялото на фараона, поставиха стража. Цялата тая церемония, която въсъздаваше легендата за убийството на Озирис, слънцето, от тифон, божеството на нощта и престъпленията. Имаше за цел да разреже и очисти тялото на фараона и по този начин да го приготви за същинското балсамиране. Цели 70 дни покойникът лежава водата, наситена със сода, сякаш да напомня как злият тифон някога бе потопил тялото на брат си в содовите зера. През всички тия дни сутрини вечер жрицата, преоблечена като изида, идваше в синята зала. Там ти ридаеше и скубеше косата си и питаше присъствуващите дали някой не е видял нейния божествен съпруг и брат. След изтичането на това време на траор в залата се яви хор, син и наследник на Озирис, придружен от свитата си, и едва тогава те забелязаха басейна с водата. Дали да потърсим тук тялото на моя баща и брат? Попита хор. Започнаха да търсят, намериха го и сред гръмките радостни възгласи на жреците и призвуците на музика извадиха трупа на фараона от Таябаня. После го сложиха в каменна тръба, през която в продължение на няколко дни минаваше горещ въздух и като го изсушиха така, предадоха го на парасхитите. Сега започнаха най-важните церемонии, извършвани над покойния от най-висшите жреци в квартала на покойниците. Обърнаха тялото на покойника с главата на юг и го измиха със светена вода, а отвътре – с палмово вино. Върху посипания с пепел подседяха оплаквачки, които си скубеха косите, дръжтеха лицата си и оплакваха умрелия. Около смъртното ложе се бяха събрали жреци, преоблечени като божества. Голата Изис с короната на фараоните, младият хор, анубис с глава на чакъл, тот с птича глава и плочки в ръце и много други. Под надзора на тая достопочтена група специалистите започнаха да пълнят вътрешността на умрелия с силно ухаещи билки, дървени стърготини, дори да изливат там благовонни смоли. И всичко това беше придружено с молитви. После му сложиха стъклени очи с бронзови ръмчици. Накрая цялото тяло беше посипано със сода. Сега пристъпи друг жрец и разказа на присъствуващите, че тялото на Умрелия е тяло на Озирис и неговите особености са особености на Озирис. Чудодейната сила на лявата страна на лицето му е силата на лявата страна на Боктум, а дясното му око е око на Боктум, чиито лъчи пронизват тъмнината. Неговото ляво око е око на хор и то унищожава всички живи същества. Горната му устна – това е Изис, а долната – Нефтис 7. Шията на Умрелия е богиня. Ръцете са божествени души, пръстите, небесни са мукове, синове на богинята Серкет 8. Бедрата му са две пера на Амон, гръбнакът, гръбначен стълб на Себаго го 9, а коремът е бокнут. Друг жрец каза, дадени ми са уста, за да говоря, крака, за да ходя, ръце, за да събарям враговете си. Възкръсвам, съществувам, отварям небето, върша това, което са ми заповядали в Мемфис 10. В същото време на шията на мумията окачиха изображение на скарабей, направено от скъпоценен камък, със следния надпис. О, сърце мое, сърце, което съм получил от майка си, което беше в мене, когато пребивавах на земята, о, сърце, не възставай срещу мене и не свидетелствувай за мен в деня на Съда 11. Сега жреците обвиваха всяка ръка и крак, всеки пръст на умрелия сленти, на които бяха написани молитви и заклинания. Тия ленти се залепваха с смола и балсами, а върху гърдите и на шията поставиха цели страници от книгата на мъртвите със следните думи, които жреците изричаха на висок глас над покойника. Аз съм този, на когото никой бог не поставя пречки. Кой е той? Той е тум върху своя щит, той е ра върху своя щит, който се издига на източната страна на небето. Аз съм вчера и знам утре. Кой е той? Вчера, това е Озирис, утре, това е Рафонзи ден. Когато ще изтреби неприятелите на повелителя на Вселената и ще принесе в жертва сина си хор. С други думи, в деня, когато ковчегът на Озирис бъде посрещнат от баща Мора. той ще победи боговете по заповед на Озирис, господаря на планината Аменти 12. Какво е това? Аменти, това е творение на душите на боговете по заповед на Озирис, господаря на планината Аменти. С други думи, Аменти е гняв, предизвикан утра, всеки Бог. Който пристига там, влиза в борба. Аз познавам Великия Бог, който живее там. Аз съм от моята страна, идвам от моя град, унищожавам злото, отстранявам това, което не е добро, отстранявам разотията от себе си. Аз отивам в страната на небесните обитатели, влизам през грамадна порта. О, вие, мои спътници, подайте ми ръка, защото ще бъда един от вас. Тринайсет. След като всеки крайник от тялото на Умрелия беше овид с молитвени ленти и снабден самолети, след като вече разполагаше с достатъчно наставления, които щяха да му дадат възможност да се ориентира в страната на боговете, трябваше да се помисли и за документ, който би му отворил портата на тази страна. Защото между гроба и небето Умрелия го чакат 42 ма страшни съдии, които под председателството на Озирис проучват земния му живот. И когато сърцето на покойника... Претеглено върху везните на справедливостта, се окаже равно на богинята на правдата, когато бог Дуат, който записва върху плочки делата на умрелия, ги прецени като добри. Едва тогава хор взема душата за ръка и я отвежда пред трона на Озирис. Но за да може умрелия да се оправдае пред съда, трябва мумията му да се увие в папирус, на който да е написана пълната му изповед. Докато увиват тялото с този документ, жреците четат отчетливо и внушително, та умрелият да не забрави нещо. Владетели на истината, аз ви нося са самата истина. Не съм измамил никого. Не съм направил нещастен никого от ближните си. Не съм позволил сквърнословия, нито лъжливи думи в дома на истината. Не съм дружил със злото. Не съм правил зло. Като началник не съм заповядвал на подчинените си да работят свръхсили. Никой по моя вина не е станал боязлив, беден, страдащ или нещастен. Да не съм вършил нищо, от което боговете биха се отвратили. Не съм измъчвал роб. Не съм еморил роб от глад. Не съм го довеждал до сълзи. Не съм убивал. Не съм карал някого да убива вероломно. Не съм лъгал, не съм ограбвал и моществата на храмовете. Не съм намалявал доходите, посветени на боговете. Не съм вземал хляба, нито поясите на мумиите. Не съм извършвал грях с жрец от моя окръг. Не съм му вземал, нито намалявал богатството. Не съм употребявал фалшиви везни. Не съм откъсвал бебе от гърдите на кърмачката му. Не съм си позволявал жестокости. Не съм ловил с мрежа птици, посветени на боговете. Не съм вредил на прилива на водата. Не съм насочвал в друга посока водата на каналите. Не съм гасил огън в неподходящо време. Не съм крал жертвените дарове на боговете, които те са си избрали. Аз съм чист. Аз съм чист. Аз съм чист. 14. Когато умрелият вече знаеше благодарение на Книгата на мъртвите как да се справя страната на вечния живот и преди всичко, когато знаеше как да се оправдава пред съда на 42-мата богове. Тогава жреците го снабдяваха с предисловието към тази книга, като му обясняваха устно нейната необикновена важност. За тая цел паразхитите, които се намираха около току-що приготвената мумия на фараона, се отдалечаваха, а идваше първожрецът на този квартал и шепнеше на ухото на умрелия. Знай, че като притежаваш тази книга, ти ще принадлежиш към живите и ще си спечелиш голямо уважение между боговете. Знай, че благодарение на нея никой няма да се осмели да ти се противопостави. Самите богове ще се приближат до тебе и ще те прегърнат, защото ти ще принадлежиш на тяхната среда. Знай, че тази книга ще ти даде да познаеш какво е било в началото. Никой човек не я е разгласявал, никое око не я е видяло, никое ухо не я е слушало. Тази книга е самата истина, но никой и никога не я е знаел. Нека да я видиш само ти и този, който те е снабдил с нея. Не се мъчи да и кратко правиш тълкувания, който биха ти подсказали твоята памет или въображение. Тя се пише само в залата, където бълсамират умрелите. Тя е велика тайна, която не знае никой обикновен човек, никой на света. Тази книга ще ти бъде храна в повищата страна на духовете, тя ще достави на душата ти необходимите и кратко средства, докато пребивава на земята, ще и кратко даде живот вечен и ще направи така, че никой да не може да има власт над тебе. 15. След всички тези обреди облякоха тялото на фараона със капуценни дрехи, сложиха му златна маска на лицето, пръстени и гривни на ръцете, които кръстосаха върху гърдите. Под главата му подложиха подставка от слонова кост, на каквато бяха свикнали да спят египтяните. най сетна затвориха тялото в три ковчега първия от папирус, покрит с надписи, втория от позлатен кедър и третия от мрамор. Формата на първите два отговаряше точно на формата на тялото на умрелия, дори маската му приличаше, само че бе усмихната. След като прекара три месеца в квартала на умрелите, мумията на фараона беше готова за тържествено погребение. Затова отнесоха обратно в царския дворец. Едно автентичен хим. Ба. Две автентично. Ба. Три автентично. БА. Четири и на въздуха, който според египтяните поддържа небето. Б. Пъра. Пет автентично. Б. А. Шест синове на хора, покровители на погребалните обреди и пазители на изважданите при балсамирането вътрешности на покойника. Б-Пра 7 богиня на мъртвите, сестра на Озирис и жена на другия си брат, на злия бог Б-Пра 8 богиня Скорпион, според някои митове жена на бог Хурус. Б-Пра 9 бог на земята. Б-Пра 10 автентично. б а, 11 автентично. б а, 12 буквално Запад страната където пребивават мъртвите. Б. П. 13. Автентично Б. 14.75 глава от Книга на мъртвите, един от най-забележителните документи, които са ни останали от древността. Б. А. 15. Книга на мъртвите Б. А.